Ja, get the get the good good. I er skabet Velkommen til episode 0, Radio 24-7, React. Vi skal snakke om menneskerettigheder og hvordan vi får unge mennesker i spil til at skabe en forandring. Og hvordan man skaber en stemme selv, så man kan hjælpe andre med at finde deres egen stemme, så de også kan skabe en forandring. Jeg har... Tre dejlige sjælemøde i dag. Jeg har uh, Rikke herover. Hej Rikke. Hej. Hvad er det, du laver? Jeg laver brudderi. Jeg har sådan en uh, Instagram-side, der hedder Lidt brudderi har aldrig skadet. Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal uddybe, eller vi tager det og ser dig. Det er i hvert fald. Så ja, en, Jamen, en hel masse brudderier. Lidt broderi har aldrig skadet. Det har, det har du føltest en ret Hej. i. Det er en skøn ting. <laughs> ja. Alexander Engel. Hej. Manden i huset. Hej Alexander. Goddag. Goddag. Skal jeg præsentere mig selv også? Ja, du? Kort præsentation. Jamen, øhm, den får I lige uddybet senere, men har overflader sig af coach og underviser og har et label ved siden af, der er affiliated øh, og kan egentlig generelt godt lide at engagere mig i ting og få andre unge til at gøre det samme. Fantastisk. Mm -hmm. Og Jimmy? Yes. Last man. Last man. Standing. Vi sidder ned. <laughs> men, uh, <laughs> yeah. Skal jeg stå op? <laughs> ja, kan jeg har en historie omkring det der med at stå op og så <laughs> <No> problem. <laughs> <Start it. laughs> jeg er ja, ja, for det mest gade okay, men så har jeg også fundet så et fikse um, um, titel til mig selv, som hedder Social Economic Strategist. Fantastisk. Og sådan jeg arbejder med, med hensyn til Afrikas uh, fattigdom og hvordan vi kommer ud af det. Ja, ja, der er en del af de penge, som du tjener som gadmusikant, de bliver doneret til øh, forskellige projekter. Det bliver omvandlet til flere penge. Det ja, bliver sådan omvandlet penge, til flere penge også. Penge ja. penge, det er bare sådan et koncept, så det forstærker sig selv. Altså hvis jeg får en krone, og ligesom markedsfører det, bliver ja. jeg fået en krone, så kommer der flere kroner ud af, at jeg har markedsført en krone. Det er jo godt, man kan gøre det, også til sådan nogle <laughs> projekter, der gerne vil gøre en forskel. Det er simpelthen så dejligt at, ja. at have jer med i dag. Vi kommer til at snakke om lidt forskellige ting. Først kommer vi til at have sådan uh, en smule uddybende præsentationer af jer, hvor vi starter med, med Alex og høre omkring din stemme, og hvordan du har skabt den, hvilke værdier der har været i din opvækst, som... Uh af grundlag for det, du laver nu, som er Rob Coach og mm. øh, er Affiliated, hvor du hjælper en masse kunstnere med at skabe et visuelt produkt. Mm. Så kommer vi til at snakke om øh, dig, Rikke, og hvordan du har brugt din øh, broadering og, og fået din humor ud igennem der, mm. og øh, hvad du bliver inspireret af. og øh, Hvorfor du lige har valgt broadering som øh, en yeah. kunst, som der ikke er så mange, der, der bruger nu til dags. Det er jo øh, fedt at få nogle anderledes ting på banen. Og øh, dig og Jimmy præsenterer vi til sidst i anden halvdel, yes. og øh, går i snak omkring, øh, og i dialog omkring øh, det, du laver. Yes. Jeg glæder mig rigtig meget. Først og fremmest så øh, endnu en gang, øh, varmt velkommen til dig, Alexander. Tak. Æh, du er rapcoach, mm -hmm. først og fremmest det er der -coach. du... Øh, skaber din forskel for andre mennesker i, i stor stil, ved jeg. Øh, og så har du det der uh, rap-selskab, eller rap-kollektiv. Label. Label, rap-label. Yeah. Label, ja. ja. musiklabel. musiklabel ja. Det er vigtigt med de rigtige ord. <laughs> uh, affiliated, som også uh, laver noget rigtig fed musik. Mm. Alexander, hvor, hvor, hvor startede din rejse henne i forhold til det her med at skabe en, en uh, stemme for dig selv? Eller hvornår blev du ligesom bevidst af, at du havde en stemme selv? Ja, jeg tror selv. mere, det er uh, ideen om, at jeg blev bevidst, om at jeg havde en stemme, om jeg kunne bruge det. Øhm, som barn, der, der flyttede vi en del, øh, var vokset med min mor og mine to søskende. Øhm, så jeg på en meget tidlig alder, var jeg lidt rundt og så nogle forskellige lag øh, i samfundet. Øh, både på Amager, og så flyttede vi til Glostrup, og så flyttede vi til Farum. Og da vi ligesom landede Farum som 13 årig der boede vi en ret idyllig sted, men så flyttede vi op i noget, der hedder Farum Midtpunkt, som var et øh, boligområde, nogle vil nok sige belastet boligområde. Øhm, og der begyndte jeg så småt at finde ud af, at der var... Øhm, jeg tog gymnasiet øh, kom, blev færdig og ligesom, øhm, brugte de ressourcer, vi har i Danmark. Gratis uddannelse. og øh, Ikke fordi jeg har en speciel ressourceri øh, opvækst, men jeg fik lige kommet igennem nålåret. Og var sådan, nu skal der ske et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at lave et... Øh, hvad kan man sige, et alternativ til nogle unge mennesker, især i farum. Og det var mere til dem, der ikke rigtig spillede fodbold. Dem, der ikke rigtig spillede basketball eller tennis. Alle de her kommersielle øh, tiltag. Så var jeg sådan, der mangler noget til dem, der ikke rigtig sådan, lige falder i den, den gruppe. Og så var jeg sådan, Nå, okay, men hvordan gik jeg op i kommunen og sagde, hey, gerne prøv at lave noget, noget tilbud til de unge. Og sådan, du kan lave en forening. Sådan, ah, forening, det lød spændende. Og det var ligesom der, hvor det, det åbnede en helt ny verden op for mig, derfor at man kunne lave en forening det det her jeg ja. anede ikke at, at man kunne lave foreninger. Her gik vi nogle gange og ikke havde sted at være i i blokken eller ja. vi kunne ikke komme øh, så de fået døralarmer på og sådan og så fandt vi okay, du kan lave en forening, så kan du blive lokale lundt Det vil sige du kan lave mm. et sted. Det kunne for eksempel også bare, jeg tror bare på kunne man lave en uh, forening, hvor man kunne sidde der. Ja. Så det er egentlig sådan i min optik er lidt lige meget hvad du laver, det er mere det der med at der er en eller anden form for værktøj, som man engagerer nogle mennesker. Ja. Og det var rap selvfølgelig, fordi jeg rapper. Øhm, så er der jeg lavet en forening, og det gik hurtigt op for mig, at okay, man, man kunne søge penge. Der var puljer. Ja, der er, der er rigtig mange uh, fordele rigtig mange som forening i Danmark. Hvordan, var det fordi, du selv følte, du manglede et eller andet i gymnasiet? Du har set nogle andre have nogle problemer? Eller hvad, hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig ville skabe en forening, eller skabe et rum for andre mennesker på den måde? Øhm, jeg har altid godt kunne lide at være samle folk. Ja. Jeg. det ligger lidt til min natur, og gør ting sammen, og, og klassefester, så er jeg altså meget arrangeret, <laughs> sådan, okay. helt fra start af. Um, så det kan jeg godt lide, og så var altså, der er ikke nogen andre, der gør det, <laughs> så jeg må gøre det. Um, der er meget talent også, fandt jeg hurtigt ud af. Vi havde en del artister, ja. især mange, som ikke selv vidste, at de havde talent. Der, der var mange, der var hurtige i munden, sådan at, altså, altså, du er mega hurtig, du er mega skarp, du er mega flabet. <laughs> det var fed kombination til at være rapper. Så bare få det til at rime. <laughs> så det er altså sådan, og der er også spurgt nogle gange med undervisningen dem jeg føler er mest flabede, sådan det er også dem, der har en bedst mulighed for at være rapper. <laughs> De tænker hurtigt, jeg tror at vi alle sammen kender nogle personer i vores liv, der er hurtigt i munden sådan her. Ja. Øhm, Så det udviklede sig hurtigt, øhm, så ja, jeg tror jeg startede det, fordi at, øh, jeg kunne se, at der var noget talent, som der ikke rigtig blev gjort noget ved. Ja. Jeg, følte, jeg følte meget, vi blev overset. Ja. Øhm, mega meget overset faktisk. Altså i blokken i farve. Ja, yeah, og det var 10 år siden, og der var rap, det var stort, men det er ikke lige så stort som det er nu. Nej. Øhm, det var mere, det var ikke så, accept så, så acceptabelt. Folk var ikke så godt imod det, nej mm -hmm. præcis. Folk tog ikke så godt imod det derude. Det var altid noget, oh, ja, det... har også oplevet ting med sådan, nogen der skulle sende deres unger ned til mig, sådan om, det er ham. Jeg fik en gang i viden, om det er ham den, er ham, den sorte mand, nede i blokken, der står og, og værger folk til rapskolen. Det, var, det lød også lidt skummelt jo, fordi sådan, jo men jeg fordi sådan, okay, hvad, du ved, jeg vil gerne afmystificere rapmusik. Ja. Du kan sagtens bruge det til en eller anden ting. Jeg kan ikke du behøver så godt at på YouTube i morgen. Det er måske bare mere det der med, at du har et sted værre, og du... Fællesskabet helt, 100% fællesskabet, er ja. det, som har tror jeg har virket. Og det er også det, der stadig, man kan se vores label i dag i Affiliated. Ja. Det stammer tilbage for mig, altså. Ja. altså. Vi har nogle artister, som stadig var en del af rapskolen også dengang. Ja, det var Adelic, øh, ja. som vi skabte dengang. Adelic, ja, lidt lavede vi dengang. Øhm, ja. Det kan vi også så altså, man kan også snakke lang tid med det, men der var det sådan, okay, nu, nu, nu så efter nogle år, ved en forening, og sådan, okay, der er, rigtig meget, der er rigtig, faktisk rigtig meget talent her, sådan, hvad ja, okay. gør vi så nu, og en uh, NGO, um, hvordan tjener man penge, man må ikke tjene penge, eller hvordan gør vi, må man bruge udstyret, og sådan noget. så tænker jeg, laver et label oveni, det var ja. ligesom det næste skridt. Ja, klart. Ja, det Klar. sådan, ja ligesom og, og, og, og det. du er også rapper selv jo, under navnet ja. Silhouette, og der trak du dig en smule i baggrunden, ja, ja. for ligesom at, at prøve på at, ja. at skabe ja. et, hvad var det hvad var din præcise rolle hos Affiliated på Danmark? Øhm, jeg havde et andet label, hvor jeg faktisk bare var CEO. stod det samme med en, der hedder Manu Spel, som ø, vi også kender godt i Rap Politics, og en, der hed Benjamin Wimberg. Øhm, vi slog vores pladser, eller vores label sammen og lavede så det, der hed Affiliated. Han havde noget, der ja. hed HSP, Home Studio Productions. Jeg havde Ej Dilling, og vi tænkte, hey, vi ligger og konkurrerer med det samme lille marked. Lad os stå det sammen. Så det gjorde vi, og det blev til uh, Affiliated. Ja. Øhm, hvad når der hedder... Øh, det er så et andet spørgsmål, jeg kommer til at tænke på nu her. Men du siger det her med et rap, som ligesom kan være et sted, hvor du finder et frirum, eller som, som kan skabe noget positivt. Det prøves ikke at være øh, gunstruck, sådan øh, ja, nej, nej, alt det, nej, nej. som det normalt er. Hvornår fandt du selv ud af det i din eget, dit eget liv? Det tror jeg, jeg hvad? fandt ud af... Jeg har altid været... Det er sådan, jeg, jeg, jeg er måske lidt en sjov som det der med at være aktivistisk, fordi sådan, jeg, er altid, jeg er meget aktivistisk i måden, jeg sådan, gør ting på, men udadtil, jeg går ikke ud og taler åben om, om, om problemstillinger eller om menneskerettigheder i offentligheden, fordi jeg føler, at det kan godt være lidt øm på nogle gange, og jeg er ikke, jeg er ikke, sådan, jeg er ikke ekspert i sådan ting ting. Og jeg er sikker på, at jeg kunne blive øh, uddebatteret af en eller anden øh, politisk korrekt øh, person, som går stå og bruge de termer og sådan noget. Så jeg har altid været med og vil vise det, ja. og måske inspirere andre til at gøre det. Ja. Så jeg tror også, det tror jeg, Sjovt nok, at på en eller anden måde har mit navn Silhouette lidt manifesteret det, er jeg måske er blevet med, at jeg har lidt har stået i skyggen, ja. men egentlig har haft det fint med det. Ja. Men nu er jeg også kommet til steder, hvor jeg, jamen, jeg vil også gerne kunne sætte ansigt på, for jeg har også stået meget siden, eller i skyggen. Ikke? Så det er også hvor jeg blandt andet med, er med i sådan noget podcast, og derfor kommer ud og ja. tale lidt, og inspirere nogle andre unge derude også. Ja, og generelt uh, går med lidt mere spids i albuer. Jeg føler også, vi lever i en tid dag, hvor man kan tillade sig. Og... Øh, og ja, der er bare meget mere, meget mere bevidsthed. Ja. Der har været en masse movements, øh, MeToo, BLM, ja. bare for at nævne nogle, nogle kommercielle trends, som har gjort, at man kan tillade sig at snakke mere om ting. Der er i hvert fald blevet en plads for det, og øh, du har for nyligt udgivet det nummer, der hedder Ghost Mode, ja. som handler øh, præcis om det, som jeg synes, vi skal til at høre nu her, så kan du forklare lidt mere om det bagefter. Jamen, øh, yeah, ja. Normalt plejer jeg ikke at vælge min egen nummer, okay. men det jeg har jeg gjort i dag. Altså, det er jo bare øh, det, er oplagt, det synes jeg ligger ret godt op af øh, en del af min motivation. Ja, er der er i hvert fald noget om det i forhold til at være ghost mode, og at du har været i baggrunden og nuttet tilbage det. og men der nok, har udgivet et nummer, ikke? Der er nok flere betydninger, men det, det, ja. så kan man også tage det. Ghost mode og silhouette, det får I her. Go. Ghost mode og silhouette. Yes. Vildt nummer. Tak. Det kan, kan virkelig mærkes. Du har blandt andet den linje, I'm feeling so cold and I can't fix the hole inside of my soul. Mm, mm. Det er øh, dybt, mm. og, og, og det er rammende. Um, den proces med at skrive det nummer, hvad, mm. hvad gør det for dig at sætte ord på de ting? Det er jo, jeg nævnte lige for en nummer, at, at jeg var en sjov med det med at være aktivistisk, at jeg ikke som gik ud og talte offentligt om det. Men som artist, ved du, så, det er et alle ens følelser kan komme ud igennem det Du kan sige, hvad du har lyst til næsten, ikke? Så mm. det var... Ja. For efter at have taget, det spurgte du også, om jeg tog et skridt tilbage, der jeg lavede label. Og nu sætter jeg lidt mig selv i anden række, så og så har jeg valgt administrative, projektkoordineringer, legater og kontakter og hjerte og hjerte. Men så kunne jeg mærke her, nu er jeg lige blevet 31 år, var sådan, om det måske også, det skulle for tidligere at ligge lå på musikkarrieren. Fordi jeg er noget på hjertet, og nu er jeg måske også et positivt forbillede for rigtig mange unge mennesker. Så det her nummer her var egentlig mest, det var klart for min egen skyld, men det var også mest til dedikeret til nogle af de unge, som jeg underviser faktisk. Mm. Ja, det var aldrig rigtigt, det har aldrig, det har aldrig været meningen, at det skulle være et kommersiel nummer, eller lavet til radioen, okay. eller sådan noget der. Det var meget okay. sådan, øh... og så er der også, genrene også, bare lige for at gå i dybden, der er jo hiphop og mange undersgenre, men den her præcis, genre hedder Drill, som har været en genre, som har været meget kastet under negativt lys, Fordi især de engelske rapper øh, folk fra USA har lidt, eller folk fra England, har lidt brugt det som sådan en, øh, øh, der er blevet på meget banderelateret, øh, det, det er blevet i banderelationer. Og det de sender trusser til hinanden. Og ligesom der har været sådan en tale over igennem, øh, bander. Ikke? Mm. Så jeg tænkte sådan, at jeg skal have en genre, der ligesom rammer de unge. Så nu prøver jeg at fange den her genre her. Jeg lytter selv meget til melodiøst musik, og øh, meget sådan melankolsk, eller og disco og soul. Og, men grunden til, at jeg lavede det nummer, var også netop for at få fat i de unge. Fordi jeg ved, at de største dele af de unge, de lytter til den her genre her. ja, ja det, det... Bare, det var lidt velovervejet, at det sådan om... Hvis jeg skal hvis skal have deres opmærksomhed, så skal det være noget, de lytter til. Giver det mening? Hvor jeg nogle gange føler... Og det er rigtig fedt netop at tage fat i en genre som drill, som har det her normalt med at... Det er banderelateret. Du slutter blandt andet af linjen Might Not Make It Back, Caught Up In A Trap. Hvor det netop reflekterer, at du har bandemiljøet, som lytter til sådan noget her musik men det skaber også noget bevidsthed om at, at, at det nogle gange kan være en trap, det miljø ja og, yeah, og jeg er heller ikke selv jeg er ikke selv en gangster du ved, sådan, men jeg har været i miljøet og så så jeg kan der er også begrænse hvad jeg, hvad jeg kan tillade mig at sige jeg er ikke sådan noget, uh, I'm a shoot du ved de der ting <laughs> men prøv, prøv at sætte ting i perspektiv ja og så er der især faktisk meget øh, meget på den her lidt Undskyld at det sådan lidt toxic masculinity, der ja. er i, i de miljøer der, i mange forskellige miljøer generelt, men sådan at uh, det der med rigtig og ikke, og sådan noget der. Så den sang også, Ghost Mode handler om, når man ligesom tager en maske på, og så sætter sin, man bliver spørgselig, fordi man sætter sin, side til, eller sin fødsel til side. Ja. Så jeg kan godt mærke, at Joel der er blevet ved, også faktisk gerne inspirere andre unge, især unge drenge, især andre unge mørkedrenge til sådan, at det er okay at vise fødsel, altså sådan, det er okay at, Ja. At, du ved at, at man gør mange af de her ting fordi at man har vokset op i et samfund med, med, med, hvor man ikke får nok opmærksomhed eller der ja, meget jeg synes sætning hvor jeg siger uh, uh, can't see the else? I wonder why I forgot to live love laugh and cry ja, for, ja fordi du har glemt at både lede, du le, glemt at leve og grine og have det sjovt og græde ja. så det er faktisk primært det den er det det til så. ja ja og det var det var det min det min nummer for første gang i fire år Øh, det var en del af mig. Det næste, jeg kommer til at udgive, er forhåbentlig meget mere øh, øh, positivt og, sådan, og lyst. Og jeg sad og lavede den i vinteren også, <laughs> sådan. comeback. Ja, tak. Det er, ja, tak, det er tak, det fedt jeg. at have dig tilbage på scenen igen, Silhouette. Øh, og og du, har, du laver også mange andre ting ved siden af. Og, det Og det med, jeg. at du faktisk giver dig selv plads til at gøre det, du brænder for, med at hjælpe andre mennesker, men også... Gør det, du brænder for med at bruge din egen stemme. Det tror jeg er vigtigt at finde en balance i. Det håber jeg ved, at vi gør med til at inspirere andre derude. Ja. Man, skal, man skal huske sig selv. Man skal ja. ikke uh, lægge lov på. Det er i hvert fald den bedste inspiration, man kan være for andre mennesker. Det er, det er sådan, børn lærer også. Ikke? De jo, jo. kaster et eller andet på jorden, og så uh, rammer det jorden, og så ser de. <laughs> så så jeg det tror, eksempel. det inspirerer rigtig mange andre mennesker også. Uh, du har en rap-skole også, du ude yeah. i Game. Ja, jeg har en rap-skole. Jeg har undervist hos Rap Politics i ja. over 10 år. Jeg um, havde min gamle rap-skole i Fursø. Um, Underviste med min gode ven Ramse. Vi lavede lavet nogle fængelses-workshops, som var noget helt nyt koncept. Det var ret spændende. Um, men altså, det er ikke... Igen, en stor delatte. Jeg er drejet til, det der, til folk, der måske har behov for hjælp ude i belastede boligområder. Men ja. rap er for alle, og tools er for alle. Og sådan... Jeg er ude lave en workshop for den bestyrelse her for <laughs> noget siden. <stedet>. Det, <laughs> det er godt nok fra, ja, fra farvens blog til bankdirektør. Det er 50 plus i jakkesæt. Um, men det der, hvor jeg har fundet rap, det synes jeg godt tror. Og ja. det kan også noget. Og så bare få det til at rime og sådan der. Så jeg underviser meget. Um, og generelt bare, ja, komme til et med i nu, hvor jeg godt kunne tænke mig sådan at prøve at, at, at snakke lidt mere op omkring det. Ja. Uh, snakke om, at jeg må bruge mig selv som eksempel. Og inspirere især andre unge uh, mennesker derude. Fedt. Ja, du vandt blandt andet integrationsprisen i Fugersøg Kommune der tilbage ja. i 2014. De gjorde det faktisk det er snart 10 år siden, så, så du har været rapcoach siden da, men har ja. også været vidne til en masse forskellige skæbner, kunne jeg forestille mig. Meget, rigtig meget. Ja. Og mange af dem er det er ligesom et professionelt håndboldhold, du ved, så halvdelen af dem bliver aldrig noget. Måske 80% af dem ja. bliver aldrig professionelle spillere, men de ender med at have nogle gode oplevelser. Ved, så er det ja. så er det ligesom. Vi har set så mange mennesker komme til og forsvinde. Og, ja. og så har du taget 12 år at lave i et hold. Altså. Hvordan håndterer man det der med folk ind og ud af døren øh, i den proces, at man faktisk vil, vil hjælpe andre? Det er hårdt. Ja. Altså, jeg må give det på mange, og så, så møder man dem, og så har lidt tændt håb, og så har så de ikke ressourcer nok til at komme forbi, eller så ja. er de for langt væk. Eller, øh, sådan, så det er hårdt. Ja. Der ville jeg ønske, at der var flere sådan, alternativer derude. Men når der du godt har sådan som hver politics, føler jeg, som mangler et, uh... ja, der var nogle fysiske steder, de også skal komme, og ikke kan blive tabt i processen, ja. fordi det gør lidt ondt nogle gange, når man lige kommer ind på lidet af nogen, ja. hey, kan vi komme, og ja, okay, vi er, vi er kun en dag, og så smutter man igen, ikke? og ja. det er en eller andet workshop i Jylland, og så sådan, ah, men ser vi dig igen, sådan, yeah. ja. det er lidt ligesom at have en yndlingspedagog, eller sådan noget, skulle stoppe som lærer, eller sådan noget, hvor man ja. viser relation til ungerne, ikke? Ja. så der er det har hårdt. Ja, det Stem. der med, med at faktisk give i folk igen, og, og have en tillid til, at de måske nok skal klare den, det, det, det kan være rigtig svært i hvert fald nogle gange. 100. Og det, at, det er, også derfor, det er ja. derfor nogle gange, så, Jeg tror jeg, er kommet til et sted hvor det er mere end musik for mig nu. Sådan der. Det er mere, mere inspirerende folk. Ja. Det kan godt være, at jeg kun har dem en dag, men sådan, okay, men så har jeg måske forhåbentlig åbnet en knister om, at nu, øh, nu, nu har jeg givet dig lille ting om at prøve at finde noget du er god til, agtig. Ja. Skulle til det med videre. hvis du gerne vil være rapper, så gå for den sådan der. Du behøver ikke mig, agtig. I dag kan du gøre det selv på et job i kvicklig arbejde et halvt år, så har du råd til din mikrofon, så har du den mikrofon, så sælger ja. du eller andet din sofa, og så køber du sådan sådan. Så man bare, altså, der er alt, altid muligheden, så den, den synes jeg også bare... Ja, det er der jo. Man kan også være for afhængig af andre, og der kunne det, du godt tænke mig at... Og, og, og, og lige plante nogle frø og sige sådan, det kunne du godt ja. gøre selv. Ja, ja og, og det kan man, det der med... Og det er lidt tilbage til problemstillingen med, at man, man skal hjælpe andre med at finde deres egne stemmer. Det kan man kun gøre selv, mm. hvor der andre folk kan være en inspiration eller en, en inspiration Præcis. til, at de kan gå deres egen vej. Så når folk som dig og, og andre folk går deres egne veje, så er det også en inspiration for andre mennesker til måske, øh, tur at måske tage det spring ud i at ville gå en vej selv. Ja, og så øh, jeg joker jeg lidt med, at min ny til eller <lød og> hvis det er mere musik, så plejer jeg en gardener, fordi man planter, man planter frø i folket. Og det tror jeg, alle os mennesker rundt dem der bor her, har lidt også haft det mm. fælles måske, print, pr Du ved, plantet frø. Der er også nogle gange, du kan kun gøre så og så meget, men du kan starte en, en, nogle tanker i hovedet på en person. Og så kan det godt være, at personen ja. væk i to år, det har mange gange også. Det gider ja. ikke, at så kommer de tilbage om to år så okay. Jeg har været at se, at det var ikke noget for mig-agtigt sådan, I'm back, ja, Nogle og gange præcis. skal personer selv finde sig egen vej. Sådan. Ja, de må måske også lære os selv, øh, når det er, det er, det. Frø er såret, så så og vande det selv. Og Men det, er for, svært, det er svært også, det er svært når, ja. når man ikke har måske så mange positive af i liv, og man er i sådan et et et, et toxisk environment eller et, et, et ikke inspirerende miljø eller. Ja. Og man behøver så ikke kan være i bander for at være i et dårligt miljø. Alle, alle har vel været sådan et miljø hvor jeg skal kede den her person fri fordi de giver mig dårlig energi, you know? ja. Det tror jeg sådan det kan alle. Ja. Man skal være sammen med nogen, der inspirerer en. Man skal ikke være sammen med dem, der trækker en ned. Og det kan være svært. Ja, det er, det, det er virkelig vigtigt, det ja. der. Altså, at løfte i flok. Ja. Det er, der er det der billede af, at man, man prøver på at hjælpe en person øh, op fra vandet, og så kommer de til at hive en mad ned igen, ikke? Ja. Øhm, Ja. Ja, tusind tak for at høre din uh, historie, mm. Silhouette og Alexander og mm. Æ, Engel og alle de ja. andre sjove navne, du har ja. fået tiden. Ja. Det gennem tiden. Og var Alex. <laughs> altså. <Heden stole. laughs> Mange hattet. Ja, ja, ja det var siges. Det er, det er sgu vildt. Tak, Ben. Ja. Og række Rikke, mm. Rikke Skovdal. Ja. Fantastisk også at have dig med. <laughs> tak. Det er, jo, det er jo lidt af et hop, vi laver nu her fra rap til broderi. Ja, eller at? Det ved ikke, det, ja. om det er. Oh, ja, det er jo det er et godt spørgsmål, ja, og, om, det er det, om det i bund og grund er, er det samme, at man skaber et eller andet. Det tænker jeg ret meget. Altså, ja. jeg tænker i hvert fald det der, med, at man har nogle budskaber og nogle ord og sådan noget, ikke? Ja. ja. Jeg er lidt broderi har aldrig skadet. Mm. Uh, igen, så er jeg lidt nysgerrig på, på nu har Silhouette haft sin rap og en rap skole og, og fundet ud af, hvordan ordene og det at have en stemme, ligesom kan, kan være et safe space. Uh, Hvordan, hvordan ender du lige pludselig med brudderi? Altså, øh, ja. har du mødt en eller anden person, der laver det, eller øh, hvad der skete? Ja, hvad der skete, er også, jeg synes også selv, det altså, er lidt underligt, det er gået meget hurtigt indenfor, altså for halvandet år siden kunne jeg ikke brudere. Øh, så altså, det var egentlig sådan et nytårsforsæt, jeg havde, så i stedet for at skulle have sådan noget, jeg skulle tabe mig der, der så sådan, okay, jeg skal finde et eller andet kreativt øh, outlet, Altså, jeg har, hvad hedder det... Altså, spiller musik altid, faktisk. Og så en del sådan, teater og sådan noget. Men bare sådan... Det, det var bare ikke længere lige det sted, hvor jeg syntes, jeg skulle lave et eller andet. Eller sådan... Det var i hvert fald noget, som kom sådan længere, længere bagud, hvor jeg så savnede at have et eller andet kreativt. Øh, jeg savnede virkelig det der med at have en eller anden stemme, eller en eller anden fortælling, eller et eller andet formidle øh, kreativt. Og så blev det det der brutteri, fordi... Øh, jeg kunne ikke finde ud at strække, og så, <laughs> så var det bare nemmere. Altså, og så var der sådan nogle børnekids, jeg sådan kunne bruge, sådan, så jeg bruderede en stor hest først, for eksempel. Ikke? Okay, øh, det, ja. det er vildt at hoppe, hoppe ud <laughs> i det dybe vand, lave ja, inden. Ja, ja. Det skulle sgu da fantastisk. Uh, ja. men, men, så, så du har ligesom på altid haft det inde i dit liv, det med at skabe ting. Du har haft musik og, og uh, teater. Har du mm. en... Uh, et spring ud i det, hvor du som barn er blevet inspireret til at skulle skabe et eller andet? Eller hvad, hvad er dit første minde med at have, have været en del af et eller andet? Jamen, øhm, jeg startede faktisk på musikskolen, da jeg var halvandet år gammel. Og så gik jeg der til, at jeg flyttede fra Holstebro, hvor er jeg fra, par, jeg var sådan par jeg er der 20 år eller sådan noget. Tror jeg. Okay. Så det var al altså, det er jo sådan, du ved, sådan, jeg har bare totalt fået det ja. med, altså modermælk, eller hvad det hedder. Eller, det, er sådan, det har altid været... Vi har altid holdt virkelig meget af udtryksformer, tror jeg, yeah. derhjemme. Altså sådan musik og teater, eller... Øh, og især noget, som var lidt skævt, eller lidt skørt, eller... Som havde en eller anden humor, og også rigtig gerne med et eller andet sådan budskab, faktisk. Yeah. Øhm, og det er sjovt, nu kommer jeg bare til at sidde og tænke på sådan, er der et eller andet, altså i forhold til sådan temaet, fordi... Øhm, jeg har egentlig aldrig tænkt sådan at jeg har været specielt aktivistisk og sådan noget nogle ting, men, men det har jeg faktisk ikke meget været. <laughs> altså, sådan, når jeg sådan, lige sådan, øh, hov, jeg har været formand for et politisk ungdomsparti <laughs> i gymnasiet <laughs> og jeg gik okay. og øh, hvad hedder det og har lavet sådan, altså, sådan nogle aktioner, altså, sådan noget med at der var ikke pladser på sygehusene, så lavede vi sådan at vi fandt det. Wow. En seng, vi kunne få ud i Høbsbro Gurgade, og jeg havde sådan noget på telefon. <laughs> wow. Så jeg har totalt altså brugt de der ting faktisk i... Øh ja, og jeg tror, at altså så der har altid været... Øh, det kan godt være, at jeg ikke længere er med i et parti eller et eller andet, at gøre noget sådan direkte, men der har altid været en eller anden magtkritik. Mm. i alt, hvad jeg har lavet, faktisk. Ja, altså nu, nu sidder jeg lige inde på din Instagram ja. her, og lidt brutteri har lidt skadet. Og, og det tredje øh, billede, eller det billede, du har lagt op for tre gange siden, mm. det er det, det her billede her, som er, øh, er bruderet, og øh, ja. næsten ligner et maleri. Du har en øh, kvinde, meget old school, stort flot dress på, og en lille vifte, og så står der pænt med sort skrift op over Dine penge, mig røven. Ja. Og der er jo en sjov ja. kontrast i det her, der er ja. en sjov humor i, at er helt, flot, altså. Jamen, Helt vildt helt flot. flot. Altså, jeg har altså ikke vurderet dame-mæssigt. Altså, okay. Det er jo genbrug. Men det er helt rigtigt. Det er det der med kontrasten. Som ja, jeg, den synes, pæne så, så... kvinde. Ja. Ja. Som så siger, din penge mig i røven. Ikke? Ja. Det er jo fantastisk. Det er, ja. det er jo humor, som netop kan gøre en forskel. Så en smule aktivistisk er det jo. Ja. Og det med, at man faktisk kan få, få løftet nogle af de her ting, som, som kan være tunge emner, altså ting som øh, poverty, øh, at folk mm. ikke har nogen penge, ghetto-lovgivningen, og alle de her problemstillinger, som vi oplever, det kan være nogle tunge emner, der til tider skræmmer folk væk, fordi ja. de ikke ved, hvordan de skal håndtere det. Ja. Så det er jo fantastisk, at vi har en som er der faktisk går i bloggen, og, og der ja. er nogle af de her unge mennesker, som sidder i det, de kan tage og, og for arbejde med de her tunge emner, men at der også er nogle andre, der kan komme noget humor, øh, for fordi det, det er rigtig vigtigt. Vi har altid brugt humor som et redskab til at opløse den tunge stemning. Mm. Uh, på hospitalet har du for eksempel sygeplejersker og kirurger. De står og laver jokes, men det skærer i folk. <laughs> altså sådan, kun ja, ja, for ja. at kunne tage nogle af de der ting ja, ind på en sund måde. Præcis. For at kunne være i det, fordi det er nogle tunge ja. ting. Og, og, og det kan måske lyde lidt hårdt, men nogle gange kan man enten grine eller græde af sig selv. Ikke? Mm. Uh, så ja. det der med at ikke have ondt af sig selv og ikke have ondt af sin historie, men, men jeg eller også være glad for den at claime den, ikke? Og mm. altså, det er det, det her, jeg har oplevet. Mm. Og det er en kæmpe rejse, altså, at og, og, og, og ende der. Men det lyder til, at det er noget, du har fået mad hjemmefra. At jeg at altid ja. har lavet de ja. her jokes her. Men altså, egentlig kan det også godt være for at kunne holde ud og være i noget. Altså sådan, okay. min far arbejder med udsatte, sådan, hjælpøse og ja. misbror, og min, fror, og min øh, mor har været socialt og sundhedsassistent, hvor der også bare har været, altså der har ikke været plads til at behandle folk så godt, som hun ville. Altså, så der har altid været sådan en. Okay, tingene er lidt tungt ud i samfundet. Ja. <laughs> eller sådan, men vi bliver også altså, sådan, vi har virkelig brugt humor også til at kunne komme igennem, det tror jeg. Altså, øh, eller sådan, som en måde at tale om det på. Ja. Øh, Ja, så det har været noget, der har fyldt meget, men så har yeah, det ligesom været et yeah. safe space derhjemme, hvor man kunne joke lidt om det, yeah. fordi der er heller ikke altid plads til at lave jokes omkring de seriøse ting. Mm. Der er brug for, at der bliver sat hårdere på det nogle gange imellem, yeah. end, eller en gang imellem. Altså, øh, at der bliver sagt, at man er i en fælde, og man måske ikke kommer tilbage, fordi mm. det er problemstillinger, som der er derude, øh, som der er vigtigt at snakke om. Men mm. det er, når man så kommer tilbage så er det måske vigtigt at, at smile af det og være taknemmelig for det, man har oplevet og også grine over de sjove ting, der er sket mm. ellers kan det så kan man hurtigt grave sin egen grav altså ja. ved at, at, sige, hvad fanden, at slå sig selv i hovedet ja. over det, der er sket ikke? Øh, vi laver alle sammen fejltagelser så det med at grine, det er utrolig vigtigt hvordan det her med, at du laver bruderi det var noget, du fandt på det var den årsforsæt i mm. 2000, december 2021 ja, ja det kan jeg godt, øh, ja, ja eller hvad? Nej, altså for halvandet år siden. <laughs> ja, altså ind i 2020. Du ikke så godt have. Ja, så det, december 2020 må det så være. Ja, det kunne ja. det jo være. For halvandet skifte. år siden, ja. ja. ja. Hvad når det noget, der hedder, øh, tak for at gribe den der, så havde ja, vi øh, faktuelle øh, ting på plads. <laughs> det er fantastisk, vi skal ikke <laughs> ud i et eller andet, hvor vi har sagt noget forkert. Hvad når hedder, hvordan er det i forhold til at tage noget helt nyt op? Altså den proces med, at du har lavet musik før, du har lavet nogle mm. kreative ting, du har været lidt inde over noget radio før også, som jeg forstår det. Mm. Det her med at hoppe ud i noget helt nyt, og sige, nu prøver jeg det her af. Mm. Det har været ret fedt. Altså, det er lidt givet sådan en ny stemme øh, til nogle ting, jeg nok har gået sådan og Altså, alt har jo ikke nødvendigvis øh, sådan en eller anden aktivistisk eller en eller andet helt vigtig budskab, eller mm. noget, der er tungt. Altså, noget er altså bare sådan en lol. Altså, noget, jeg har fundet sådan, det skulle være meget sjovt, eller... Øh, men det skifter lidt, hvad det er, ikke? Men i hvert fald, så er der jo et eller andet, jeg vidste. Der er ikke noget af det, der er ligegyldigt for mig. Altså, der er det hele har en eller anden baggrund, eller en eller anden historie, eller noget, jeg har observeret, eller et eller andet. Ikke? Så det er sådan en måde at fortælle en historie på, som er sådan ret lejende, og ret ja. sjov at ja. leve synes jeg. Ja, tak for info. Det er, ja. det er din anden post, <laughs> der <laughs> står der, ja. Ja. Hvad, når du hedder, så, så det hele er ikke et eller andet tungt med penge, og sådan noget. Nej, nej. og du siger, der er en eller anden historie, det her det er, et, det er et hvidt papir, eller et, et, mm. et, et hvidt stykke stof, hvor du har skrevet tak for info, øh, som bruderi, Og du siger, at der er en historie bag det. H hvad, hvad kan der ligge bag et kunstnak som det her? Æh, jamen, jeg går meget og lytter til, hvad der vi siger til hinanden. Æh, jeg har en lang liste på min telefon af, af en masse ord. Æh, sådan, der, det, der, det, der, det er sgu da egentlig underlig vi siger sådan. Ej, og og, og ja. hvad betyder det om vores kultur? Og, øh, det er enormt passiv og aggressivt. Det er ja. sådan et grimt, øh, <laughs> som jeg ved ikke, om det er sådan en ting for Danmark, eller hvad det er. Men det er i hvert fald noget, der er. Ja. Altså, eller hvis man sådan får sagt bevares. Eller sådan. Altså, der er sådan nogle ord, som er, er ret interessant især, når synes jeg synes når der er sådan, øh, få ord, kan sige så meget. Mm, <laughs> sådan, ja det leger jeg egentlig ret meget med. Altså, hvor ja. meget kan man kode ned til, altså, til meget, meget lidt, At ja. det er også det, er som sådan mimeskø for eksempel, ikke? Ja. Det er jo, okay, du har et billede, og så har du en tekst, og det er ikke nødvendigvis særlig langt. Det er meget sådan... Men det, der er sygt meget historie i det. Mm. Som, ja. ja, de der små stikkende kommentarer, der kan jo ske noget forvirring, fordi sådan et udtryk som tak for info, det kan jo hurtigt gå hen og blive... Øh, altså, der ligger et andet budskab bag, ikke? Mm. Så der kan ske en eller anden form for forvirring, når, når, når man får ved tak for info. Ja. Når man godt kan høre, der ligger noget andet bag. <laughs> Så det der med, at det faktisk kommer ud på den måde. Det er, det er en fed måde ligesom at få isensat det. Uh, du skriver her i din beskrivelse selv tak, og så en sur <laughs> smiley, og så yeah. skriver du lidt passiv-aggressiv stemning, <laughs> som der mm. bestemt er meget af. Uh, jeg kan også genkende det i mig selv nogle gange, at man, man siger ja. et eller andet, fordi det nogle gange er nemmere at sige noget pænt, uh, som for eksempel tak for info. Det er nemmere at sige en uh, uh, noget ærligt, ikke? Eller mm. sådan, eller hvis, man kan nogle gange sige, uh, hvis en eller anden person overskrider ens grænser med en eller anden information, man en ikke har brug for, så kan man sige tak for info", ikke? Ja, ja, ja. hvor man ja. egentlig mener, hey, det, det, det er sgu lidt meget det der. Ja, ja, det kan jeg ikke tage ja, ja. ind lige nu. Helt klart. Ja. Og vi gør os meget i sarkastiske og ironisk ja. i Danmark synes jeg. Jo, jo, ja jo. Helt sikkert. Det er også at komme til at tyde det samme. Ja, ja ja. Helt klart. Det er mega provokerende. <laughs> ja. Det er så provokerende. Ja det er så Eller tillykke eller sådan noget. Altså, mm -hmm. det, men det er jo også det der sker. Det er jo det der også interessant i det der med, at man tager noget der egentlig er positivt, og så er der. Der et eller andet, der er sket, så det bliver enormt negativt at prorokere, på på er hvad, sk hvad skete der i den proces, eller sådan. der var lige en teenager, der kom ind, eller sådan, der er et eller andet, ja. som er sjovt med ord, synes jeg, og hvad man tillægger det, ikke? Ja, som er ret, øh, det er så fint. Ja. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> well played, well played. <laughs> <laughs> det er den, det er den værste den der. Det er den værste. Det er så fint. <laughs> Præcis. Altså den skriver jeg ned Det kan det Det er den værste Det er Det er fint. Det er så fint. Ja, det. er det er det. <laughs> ja, ja. Ja, fordi der ligger så meget mere bag de år, som oh, man siger ja. ikke. Altså. Ja. Øh, mm. Re, du har også taget et nummer med i dag, ja. som er "Vi kommer med røde sokker". Kan du det lige forklare <laughs> lidt, inden ja. vi sætter det på? Ja, altså. Hvad er det for et nummer? Ja. Det er fra Vesterbro ungdomskur fra 70'erne. Ja. Og det var altså så det er sådan en masse børn, der synger sådan børnekor. Og det var ret. Øh, legendarisk, jeg gider ikke at bruge det over, men, men altså, det var, det, var, det var et ret særligt øh, album, de lavede, og jeg har hørt det ret meget, fordi min søster havde det på plade, kan jeg huske, da jeg var lille. Og jeg synes, det var mega sejt, og der var noget af det, jeg helt godt kunne lide. Altså, der var sådan noget oprørsk over det. Og så det der med, at sådan, sandheden kommer fra nogle børn, der står, mm. altså der synger om sådan kønspolitik, som bare var sådan, åh, oh, det er cool, mand. Altså, og, og, øhm, og det har, altså jeg taget det mere, fordi det er både sådan, det har det der lejende som jeg ret meget øh, sådan, bruger. altså det er rimelig sådan fjollet meget det jeg laver. Og så samtidig er der sku's noget alvor i det. Altså, og den sådan, kombination kan jeg ret godt lide. Fantastisk. Øh, ja. Og så det. har jeg lavet broderi, hvor det står på, ikke? Fordi at øh, sådan er det jo. når jeg hører et ladet, åh, oh, det, det, det er nogle gode ord. Det skal så. med. Ja. Den får, den får vi her. Ja. Vi går med røde sokker, af Vesterbro Ungdomskov. Velkommen tilbage til 24/7 React. Vi har snakket med at vi har snakket med Rikke. Vi har lige haft dit nummer på, Rikke. Vi går med Røde Sokker i Vesterbro Ungdomsgård. sikkert et startskud til en øh, ubevidst karriere som aktivist, som du mm. selv beskriver det. Øh, der er godt nok mange, mange sjove ting, og helt fantastisk, som du også siger, det er børn, der synger det. Øh, piger har det øre for sprog, og drenge kan lyve og bande. Øh, beskriver meget mm. godt det, vi snakkede om før, i forhold til, at du ligesom godt har, har haft et øre for... Når, når, når folk har sagt noget andet, eller mink noget andet, de har sagt, Jeg skal lige vinkle den rigtigt, <laughs> øh, så du har helt bestemt et døren for sprog, øh, noget øh, os drenge, som der blev snakket om før, med toxic masculinity, øh, nogle gange godt kan glemme, altså hvor der går lidt primat i os drenge, nogle gange og skal teste grænser af, og finde ud af øh, alt muligt, som øh, også kan noget, men måske ikke hører fremtiden til. Vi må se, hvordan den proces går, i forhold til udviklingen, mm. øh, i forbindelse med netop at gøre noget nyt, som det her nummer også snakker om, i forhold til, at piger og kvinder, kan lige så meget som drengene, ikke? Bare ikke stå op, når det tisser. Uh, det kan de så også nu. Der er lavet nogle produkter. Det kan, uh, det kan man godt. Jeg skal passe på, hvad jeg siger. What? You... Ej. Ja. <laughs> nej, nej. ja. Er det er så so, so, so vil jeg høre, hvilke støtte du på nogle udfordringer eller problemer i forbindelse med at, uh, at starte noget helt nyt op? Eller var det bare, uh, bare lutt og Jeg mm, Mest det sidste. Fantastisk. <laughs> altså, fordi det har været ekstremt uh, løsbetonet. Og jeg har meget lavet sådan, det jeg selv har haft lyst til at lave. Så jeg tror for eksempel, når jeg lægger det her brudderi, hvor der står, det var sådan bare pokker, det vi går med røde sokker. Ja. Altså, så det er ikke alle, der forstår det. Altså, så jeg laver det ikke, fordi at alle skal sådan, få noget ud af det. det er sådan, der er nogen, der fanger. Okay, den kender jeg godt. Ej, hvor sjovt. Den, den hører det altid med min mor, ja. eller et eller andet. Så er der, sikkert helt vildt mange, de fleste, der bare sådan, når no, jeg ved ikke, hvad der er, det er jeg ikke. Ja. Og så vil der være en del, og det er jo det, der kan være rigtig interessant, både med det her, men også, øh, hvis man har et eller andet politisk, eller et meme, eller et eller andet, der sådan, sker aktuelt, at man går ind og undersøger, sådan, hvad handler det om? Ja, og så har du, hvad har du fået af Forstår det, ikke? Ja. Hmm? Hvad har du fået respons fra folk? Altså, har der også været folk, som har sagt, det forstår jeg godt, Så når man har en Instagram-kanal, kan folk jo skrive til en, og man kan mm. få en masse respons, når man lægger sig selv derud, hvilket jo er fantastisk. Hvad har folk sagt? Har du øh, modtaget nogen, der har øh, nogen beskeder om, det havde jeg bare brug for at se, eller hvordan, hvordan har det været? Mm. I, nej, men jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan, har sagt lige det, men der har i hvert fald været i nogen, der har været sådan, og oh, vi har brug for din humor, eller, sådan, ja. fordi vi føler os lidt set i det. Eller, ja. Det der er i hvert fald nogle få, der altså, nogle gange har skrevet, hvis jeg har lagt et eller andet ud af, sådan, jeg forstår faktisk ikke helt, hvad der sker, eller hvorfor er der er nogen, der vil høre på det her, eller se det, hvor der sådan, ligesom har været sådan, mm, nej, vi er faktisk ret mange, der, ja. synes, altså, der kan genkende et eller andet i det der. Så der opstår det der sådan, fællesskab omkring det, som er... Som ja. er ret fedt, faktisk. Der er jo også kvalitet i det, du laver. Øh, og du har næsten 10.000 følgere. Så det med, at du kan blande noget kvalitet og, og, og noget aktivistisk og få noget humor med, det er jo fantastisk. Og, og det er fedt, at du kan få blødt op i noget af den, den hårde stemning, som, som der kan være for tiden. Fordi der er mange problemstillinger, vi oplever med, med krig og ulighed. Øh, så det er fantastisk også at have folk med som dig, som kan gøre den forskel. Det øh jeg skal til at sige, det sætter vi stor pris på. <løbent> men det er helt sikkert på, at der er mange, der ja. gør. Æ... Ja. Jeg, jeg ved ikke, om du skal til at råde af. det er i hvert fald, at jeg kom bare til at tænke på, altså det der med, også når du ser krig og sådan noget, at, at uh, Rusland er ukraine, Det er jo også en, hvor der bare stod sådan, fuck tyranner Og så meget lille brudderi, men havde meget mening. Og jeg ved godt, at det er bare en anden lille fjollet uh, Instagram-profile. Det er jo ikke, fordi det ændrer verden. Men jeg tror også, at det, det handler om det der med... Uh, Altså frustrationen over at ikke kunne ændre det. Altså ja. det der med at bare at sidde her. Okay, jeg kan ikke gøre noget. Ja. Men så kan jeg mindst have et eller andet i hænderne, eller jeg kan mindst bare sådan prøve at have, lave et eller andet, der fortæller bare nogen, at <løb> det er noget lort det her, eller ja. et eller andet, ikke? Og det er, sådan, det er bare, det har man også set sådan gennem tiden, ligesom med rødstrøm og hønsestrik, og der var sådan nogle pussyhats. Der var nogle kvinder, der lavede i forbindelse med, da uh, Trump sagde, grab them by the pussy så hæklede de eller strækket en en masse hatte. Men det der med, at man kan gøre noget, man kan være sådan, okay, hey, ja. vi kan faktisk have noget i hænderne, og så, ja. øh, det skulle sgu egentlig meget fedt. Mm. Ja. ja, det er i hvert fald rart at få følelserne ud af kroppen på den ene eller den anden måde, så de ikke stagnerer. Og til sidst vil jeg øh, slutte øh, endnu en øh, session af med dig, og fortælling om dig, Rikke, med et lille quote fra din profil. Ja, øh, ah, men... Skyggen er ved at blive lange, ja. og det er tid til at komme videre til okay. næste gæst. <laughs> ja. tusind, tak for dit, uh, ja, ja. tusind tak for dit bidrag, ja, det og vi sindssygt. kommer til at gå meget mere i samtale senere, når vi skal ja. snakke om menneskerettighed. Sidste mand øh, på den dejlige stol herovre ved siden <hæmmen> af mig, det er Jimmy, som vi har med. Jimmy, velkommen til dig. Du er gademusikant og, og øh, bruger en del af din tid på at få penge til at gro, så der kan blive flere projekter yes. til noget, øh, noget, der vil gøre en forskel for andre mennesker. Mm -hmm. Hvordan ender man med at øh, gå hen og blive gademusikant? Der er også igen et stor spring fra øh, affiliate et label til at vælge gademusikant. Ja, det er, det er igen ligesom, altså, altså det er det samme ting, som går igen. Jeg tror altså, at der, hvor han finder ud af, at han godt kan gøre et forskel, der, hvor han er i, i, i farum, og hvor du tænker, okay, et eller andet, som, altså, et eller andet for at udtrykke sig. Um, men det startede med, øh, jeg synes, det er rigtig meget, som jeg er blevet påduttet på en måde. Ja. Og det er, det, det, det er ligesom, og jeg har det også på en måde, hvor jeg tænker på, måske har jeg virkelig været sådan en ghost-face, og så mm. ved at vågne op nu. Så det er sådan en længere proces, så jeg ved ikke. Um, men øh, jeg er nødt til at tage en del af historien. Ja. Og det er, sige, øh, min stedfar, som er dansker, min Danish Connection. Um, har man sådan en, som ville ud og ændre verden, og det endte med at jeg kom til Afrika med min mor, og så endte med at jeg kom herop og at gå i skole. Og da jeg kom herop, der fik jeg den rolle på sådan en efterskole fra alle de andre elever, at jeg var den, som kunne, som havde ansvaret vedrørende Afrika, om jeg ville det eller ej, så hver gang der skete et eller andet, om så det var AIDS eller Hmm. krig eller det ene eller det andet ting, som jeg ikke havde noget med at gøre. Så jeg var bare sådan en teenager, som måske bare havde lyst til at have en kæreste og bare høre musik og bl.a. Ja. Men jeg var simpelthen afrikamand. <laughs> og det var, det var simpelthen så slemt, at, uh, fordi vi havde sådan morgenradio, som vi hørte. Uh, efter morgenmad, så havde vi sådan foredrag på skolen, og inden vi skulle ind og have team. Og så hørte vi nyhederne, og hver gang der kom nyhederne, så sagde jeg bare, det tænkte bare ikke mm noget -hmm. Afrika, ikke noget Afrika. de uh. okay, der space a, spaceship der eller der. Rom-raketen. Apollo? Som no? Apollo. Nej, yeah. ja, ikke Apollo. Så gammel er jeg ikke. I don't know, not 20 years of I me. Mean, thank you. I was there when Elvis was born. Nej, hvad var det så? Challenger, da det eksploderer. Kan huske det? At det eksploderede i 6... Rom-raket, det kan I ikke huske. var yeah, lige yeah. okay. den fløj op, ikke? De her yeah. yeah. yeah. okay. for korps. Ja. For mig var det virkelig en lettelse. At det var at der, der var sat fokus på noget helt andet okay, ja. end AIDS og krig og sådan noget i Afrika, fordi du ja. så meget pressure. Men det var så... Hvordan, hvordan er det sådan... Du kom til Danmark som fireårig? Eller Første var det gamle var du? Første år. gang. Første gang som og så var vi her altid uh, ja. sådan om sommeren. Okay. Sammen med vores familie og danske kusiner og fedt og så... Ja. Vi, vi havde en gård i, i, i Jylland, og derfor havde vi vores eget miljø. Vi var fem søskende, vi kunne bare skabe vores verden. Så vi havde et lille afrika i Danmark. Mm. Men uh, da jeg fyldte 15 år, der syntes min far, faktisk at gå i skole i Danmark. Mm. Og så gik jeg på efterskole. Det var så første gang, at jeg mødte mm. Danmark på, på nogle helt andre præmisser, end dem vi havde skabt for os selv vores familie. Det ja. vil så sige, at jeg får et kulturschok. Mm. det nu er jeg sammen med danske og de er ret forskellige fra afrikanske unge, ja. skolegående unge. Og det var virkelig sådan noget, wow, um. mm. Men jo. Ja. Jeg, jeg kan snakke meget om andre, jeg kan snakke, øh. ja Hvordan var det sådan, at skulle... Nu blev der sat meget fokus på, at du var ham afrikaneren, ja. fordi at de andre ikke havde oplevet det før, så de var nysgerrige på det, men du er så meget mere end det, vi er så meget mere end vores nationalitet, og vi, er, vi har masser af interesser. Ja. Hvordan var det sådan, den proces med at os, os skulle vise, at du havde andet i dig, du indholdt andre ting end din hudfarve og sådan nogle ting. Heldigvis havde jeg musikken. Og ja. det her store kærlighed for Elvis, som startede mm -hmm. 4-5 år inden, tror jeg nok. Ja. Og da jeg kom til Danmark, så kom jeg pludselig til Elvisland. Fordi dengang, ja. jeg var i Afrika, der, der kunne, jeg, jeg vidste godt, hvem han var, og jeg så et par film med ham. Men jeg sad hele tiden ved radioen og ventede på, at der var en eller anden, som spillede en Elvis-sang. Og der kom, så var det bare ligesom, jo! Og altså måske en gang, hver 14. dag, så kom oh. der en Elvis-sang. Oh, <laughs> ja, wow. Var det sådan med, med tape-recorderen og optaget og sådan nogle ting? Eller? Yeah. Ja, det var det. Og så altså, ah. nogle gange så forsøgte man at få noget fra BBC, men det var meget dårlig kvalitet. Okay, ja i Afrika, men så kom jeg til så kom jeg ind på en sådan en øh, pladebutik, ja. hvor der var sådan hylder, hylder ja, Elvis og plakater, og der var sådan wow. <laughs> så jeg skabte et Elvis-univers ind på mit værelse på efterskolen, ja. og så blev jeg den afrikaner, som spillede Elvis eller mm. rock and roll, ja. og den vej fik jeg en måde at formidle mine følelser følelse eller få ja. dem, og opmærksomhed sat på noget andet ind. Ja, det var sådan. Elvis en stor inspiration var, for at ja. gøre, og du har netop taget Suspicious Minds yes. med Elvis. <laughs> Uh, yeah. Hvornår hørte du... Kan du huske, du hørte det nummer for første gang? Eller har du et par år knyttet til det nummer? Jeg husker, da jeg hørte ja. den første gang. Ja. der var en film, som blev lavet uh, om Elvis in, i 1979, uh, hvor det var Kurt Russell, som spillede Elvis. Okay. Og jeg, sagde, jeg så den film sammen med min, uh, min uh, moster og ja. min mor i, i Randers. <laughs> og, uh, og så kom den sang på, og jeg så, hvordan... De begge to reagerede til lige præcis den sang, okay. og det var rigtig så special Minds. Men det specielle ved den sang, det er, at det er faktisk Elvis' første uh, number one hit i flere år, okay. efter han var kommet ud af det der Hollywood mundbind ja yeah. yeah, uh. Og det var lige præcis, altså helt igennem 60'erne, så, der, der så lagt mundbind på Elvis, hvor han ikke virkelig kunne udtrykke sig omkring ja. de ting som foregik der. Det var både Beatles og Bob Dylan og Martin Luther King, ja, Malcolm ja. X og alt ja, det der spændende, ja. som ja. var meget vigtigt for Elvis. Men bare fået en helt anden, altså det er ble, blevet. Øh, det bare blevet vinklet på en helt anden måde, hvor det skulle appellere til masserne, de hvide masser ja. i, i USA, så han skulle helst ikke for være sådan ja. forkæmper for for for lighed med dem, raser og sådan noget. Nej, der var der var nogle kæmpe Men nogle problemer. Men så kunne han lige uh, komme ud med uh, Ja. Suspicious minds som var. Suspicious en for, altså det var et kommentar om racisme i EU ja. I didn't know that at all. This no, no. saying we can't go on together with yeah. suspicious minds. Og yeah, det det, det, det, han, yeah. Også, yeah. Også, det han gjorde, det han fik uh, han fik tre sorte uh, korsanger til at synge med, okay. og det var også hans statement han gjorde det på den måde. Og um, han spectrum. oplevede faktisk at um, han skulle på turné og spille i, i, i Texas, hvor han skulle spille i sådan et stort stadion, hvor der var flere tusind mennesker, og så fik han en <laughs> meget klart vide fra arrangørerne, at "You can come, but the nigger-girls can't." Mm. Ah, mm -hmm. Og så sagde well, han, hvis de ikke komme, så er Elvis is not mm. Mm. Og det han gjorde, da han endelig kom derind, han fik sådan en vogn, hvor han stillede sig op i den vogn, en åben car sammen med de tre piger, og så kørte de rundt og vinkede vi skal at videre til noget nyhedsavis nu her, og så hører vi Suspicious Minds, når vi kommer tilbage og snakker lidt mere om din rejse, Jimmy. Yes. Det glæder jeg mig til at høre meget mere om. Du hører React på 24-7. Velkommen tilbage på React, Radio 24 og med nogle skønne mennesker her stadig, som ikke har valgt at forlade os endnu. Det er dejligt, at I stadig er. Yeah. Uh -huh. Det er skønt. Vi har snakket om, uh, hvordan man uh, skaber sin egen stemme. Og nu her er vi uh, ved Jimmy, yes. som har valgt nummeret Suspicious Minds. Du snakkede om, hvordan Elvis havde været et forbillede for dig i forhold til det her med at skabe en stemme eller sætte ord på nogle følelser. Han var et stort idol for dig, da du var på efterskole og, og din opvækst. Hvad skete der efter du var på efterskole og, og hele, efter den her, hele den her skolegang, hvor du ligesom var blevet sat i bås? Der kom jeg lidt videre og kom til gymnasiet, eller HF, og, og så kom der nogle andre bolde på så, men så blev det bare Mali. Og så var den helt anden udvikling, så blev jeg rester. <hællesskirle> og, og så blev jeg sådan en rigtig ægte danske skolelev, som også lærte den eller rettighed, som danske børn havde, altså et koncept, som hed skoletræthed. Da jeg kom fra Afrika, var det bare sådan noget, og så snakkede de unge på efterskolen, de snakkede om, at de var blevet skoletræt på folkeskolen, derfor de kom til efterskolen, så jeg at skoletræt, hvad er det for noget skoletræt? Altså skolen, det er den eneste vej væk fra fattigdom. Men da jeg kom på HF, der var jeg også blevet totalt integreret og skoletræt. <laughs> det siger lidt noget om, hvad skolen komme ikke? Ja. Det er i hvert fald ikke der, ja. man finder sin egen stemme. Ja, og, så, og så var det Bob Marley, som siger, Won't you help to sing these songs of freedom? Og så tænkte jeg, tænker, jo, nu er jeg raster. Så det er rigtig mange ting, som jeg fik lov til at reflektere over. Mm. Ja. Hvor jeg så tog det valg, hvor jeg tænkte på, okay, nu er vi ved at ødelægge miljøet, og uh, den vestlige verden er ikke helt det der um, forjættet land, som jeg havde en om om, da jeg var i Afrika, nu har jeg lært nogle ting. Så derfor um, er jeg blevet bevidst om miljøet, og så tænkte jeg, nej, skal jeg skal bare ud af det her system, og så skal jeg bare hjælpe mig meget med at synge um, Redemption Songs. Så tog jeg til Aarhus og så hen til London og blev gadmusikant. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kiggede bare ud af skolen, ligesom snart jeg fyldte 18. Jeg prøvede da jeg var 17, men der, der fik jeg lov til, for jeg var lidt myndig. <laughs> men, <tryk> no, men da, don't da don't jeg, jeg fyldte 18, yeah. der kom jeg ind på kontoret, og skoleforstanderne vidste godt, hvad jeg var så. Nå, du kommer jo. Uh, <laughs> det er straf for min ting. Du har forberedt dem på det. Ja. Uh, yeah. Hvordan. Uh, <laughs> <for> det, <laughs> no Fox Given. Jo, det er sådan, like Bob Marley, Heil, så lad os de Rasterfire, ej. Det gik fra Elvis og så til Bob Marley, og for mig så er det den en samme enhed. for mig. Men når uh, de ser Elvis, så, så ser de også Bob Marley. Det er den samme virkelighed. Uh. Um, jo. Og så uh. fandt jeg min stemme. Og så fandt du din stemme jo, ved at tage ud gaden, på gaden, ja. og, og så videre. <laughs> og skrev min egen sang. Og skrev din egen sang, ja. ja. Hvordan var det bare at springe? Du har jo lavet musik før det, uh, en, en smule musik, eller hvordan hvordan fungerede det? det? Jo, jeg, jeg begyndte, jeg, jeg spillede lidt guitar, og da jeg var 14 år i Afrika, og så kom jeg på efterskolen, og der havde man sådan en tilvalgsfag, hvilket var spændende. Man havde musiklokale, som også var spændende med elektrisk guitar, og det var også spændende sådan noget ting, som man kun så på, på fjernsyn i Afrika. Og uh, så lærte jeg også musik. Ja. Som, så vi havde en hel onsdag, hvor det drejede så kun om de det til Og det var det, musik. Fedt. Ja, så lærte jeg, og så hørte man rock'n'roll lader jeg spille ja. ja, og Redemption Songs. Og Redemption Songs, det lærte jeg Marley, ja. Og Bob ja. Hvordan, øh, hvordan var det bare, øh, det var England, du var taget til? London, ja. Det var London, du ja. var taget til. <laughs> og, og der har du bare skrevet nogle og så stillede du bare op på gaden, og så var der nogle... Folk, der smager nogle penge, så du kan overleve, og, og hvordan var den proces med at bare ha have tillid til det på den måde? Fordi det kræver vel en eller anden form for tillid at springe ud i noget på den måde, eller hvad? Jeg kan ikke svare dig. Altså, jeg, jeg sidder mange gange og tænker på det. Altså, nu har jeg en datter på snart 23, og da hun var 17, der tænker jeg, wow, hvad lavede jeg, da, jeg var 17? Og så tænker jeg, wow. Så jeg, jeg, jeg ved ikke. Altså, det ikke. Det er sådan noget, som er, jeg, jeg spørger hele tiden, hvordan var ledelse, ja. og hvor kom det fra. Hvorfor tror jeg så, så meget på Altså, jeg vil aldrig gøre det sådan. Jeg tror ikke, jeg vil gøre det igen. <laughs> mm. Men jeg gjorde det, og jeg havde ikke særlig mange penge, da jeg tog afsted. Nej. Og um, jeg kom med fem pund til London, og... Så fandt jeg bare sådan nogle hjemløse, og så, så lavede jeg bare til at sove blandt dem. Og så var jeg på gaden og spillede og sang, og folk, de kunne bare lide, at det var sådan en ung fyr, som sang. Jeg sang ikke så godt, men jeg var ung, mm. og det rejerede mere mm. ja. Så folk, de giver, fordi jeg skolede mig jeg er helt landet, og jeg mente det, og jeg sagde, wow, okay, this kid means it. know <laughs> redemption songs, and talking blues. <laughs> men der var også nogen, der blev sure. Yeah. Learn to sing! Ah, ah, mm. ah, Learn to ah, play that thing! <laughs> <laughs> mange ting er muligt, når man nyder processen, ikke? Altså, det er simpelthen dig det der, man. <laughs> jo, du må da møde rigtig mange gange som bare sådan var. Jo, men så er det samme, yeah. ja. Så er det Pakken. Yeah, yeah, ja, det er det. Jeg synes også, der er mange, der ikke synger uh, sådan, det bedste, men de har et ja. andet. Um, ja. ja. Men uh, du var også Rasta var ikke så populær blandt unge på det tidspunkt. Det var efter Bob Marley døde, og så kom der noget Rugga Muffin ind nord, det, og var og sådan noget. Så alle de unge, de hørte ikke reggae roots music. Så jeg var sådan meget unik på den måde. Så de ældre Rastafarianer, det var meget glade for mig. Derfor fik jeg et sted at bo, og undervisning i reggae, hvordan man egentlig skulle spille det. Jeg blev ret populær blandt de ældre. De ældre afrikanske kultur? Jo, de ældre raster. Fordi Jamen. de unge, de vil slet ikke kendes ved nej, nej. Wow. raster Der var kun Zegimale, som lavede sådan noget Roots-musik på det tidspunkt. Ellers var der ikke nogen andre. Klart. Der, der var ikke nogen nye, vi hørte. Der var ikke nogen... Altså, nu er der rigtig mange, rigtig ja. mange raster. Også blandt også altså mange danske raster. Ja. Altså, en gang, der var der ikke noget. Altså, afro nu, så her fra en labelside set er sådan kommersielt. Det der afro er lige nu en af de største genre i verden, jo. Ja, ja det vil komme op nu. Det er det. Ja, det er slået igennem nu. Ja, yeah, det er slået igennem. Yeah. Du har som som Burner yeah. Boy Whiskey, så er du Drake der begynder at lave. Uh, uh, yeah. Han har også begyndt det? Han har lavet One One Dance. Det var han gjorde det ligesom uh, han gjort lidt populært. Han gjort det commercialiseret. Ja, yeah, okay. Yeah. når du til fest, så er det altså så er det det folk vil have i det afholder nu. Ja, det er. Ja. En fed, so, it came, came a long way. Mm. Det starter i fødderne og går op igennem kroppen. Det, er det. Jeg, jeg, for eksempel, op, er den går herfra ned. Så mor. noget, det med heroppe. Det, det, <laughs> her. <laughs> det kan vi også godt lide, ja. Helt, ja, jo den. midten. Ja, det er skønt. Hvordan, hvordan, øh, hvordan var processen i at øh, øh, nu her skulle give det videre på en eller anden måde? Du giver jo vej med det videre, men, men med de projekter, du skal til at lave nu her, hvad, hvad er det, der foregår nu efter um, hele den her rejse? Det, det virker til, at du er ved i det nu her efter en meget lang rejse og ja, tænker tilbage på det. Ja, men altså, det har hele tiden været sådan et forløb, som bare er kommet for på et tidspunkt, samtidig med, at jeg gik ud af skolen, så, så fik jeg adgang til øh, til den sorte historie, fordi jeg kom til Brixton, og der var der nogle butikker, som mm. havde, altså man kunne ikke finde noget i Danmark, man kunne ikke have fik nogle bøger om Bob Marley. jo, nogle enkelte bøger, men altså som Rasta det ene eller andet, selv på statsbiblioteket, altså statsbiblioteket måske, men biblioteket i Aarhus, nej. Um, men så kom jeg til London, og der var hele den her renaissance af Black... Uh, Consciousness, så der var rigtig mange bøger, som forklarede mange ting og tilknytning af Afrika nu med det gamle Ægypten. Så jeg, jeg fik mm. en helt ny uddannelse. Og der, mm. hvor, hvor vi normalt gik hen for, at der, der var sådan et sted, som hedder um, The Frontline. Mm. Der kom alle mændene i hvert fald, alle dem, der røg. Mm. Og så var der nogen, som sad og skulle sælge, og så nogen, som købte mændene selv. Alle kom med deres visdom. Så pludselig havde jeg rigtig mange lærere, der nogen, der, der snakkede om Egypten, nogen, der snakkede om Rasta, nogen, der snakkede om Marcus Garvey, Mark X, Martin Luther King, altså alle mændene, de kom hver eneste dag for at ryge og snakke om, om det, så det, så jeg tog det bare ind, du også, som så men det jeg prøver på at sige, det er, at der var hele tiden et slags forløb, som kom ovenfra. Så på et eller andet tidspunkt, der kom jeg tilbage til Danmark og lærte alle de om foreninger, kom ind uh, i frontløben og så blev kaospilot. Så lærte jeg også den del af, mm. af, af iværksættelse af projekter. Mm. Så, så, så, så, så nu, nu arbejder jeg med begge dele. Altså det det følelsesmæssige og musik og det kreative og samtidig med, at jeg kan være sådan projektleder og, og gennem frontløberne og mm. kassefloderne. Så det er mange platformer, for, hvor jeg kan møde afrikanere, hvor de er nu. Altså, det er den der meet people where they are. Mm. Og det, det, det mangler der meget i uh, med hensyn til udvikling af Afrika. Man har altid udarbejdet nogle. Uh, løsninger i Harvard, på Harvard University eller et eller andet sted, og så kommer man ned og så påtryder det af afrikaner, og så skal man lave et projekt om det, og så slår det fejl. Altså, det er ja. en stor altså, ja, med i de projekter, og alt hvad Danita har været med til og også det mm. svenske, det er det bare, det bare tingene bare er blevet værre. Mm -hmm. Søren Kirkegaard, han har sådan en citat, hvor han siger, at når du hjælper nogen, så, som du også siger først, så bliver man ja. nødt til at forstå, hvor de er først, og ja. sætte sig ind i det. Ja. Fordi ellers, hvis du prøver at hjælpe nogen, og du ikke har gjort det først, så er det bare for at boge dit eget ego, med ja. at du har vist dem ikke? Ja. Og, og, og det er bestemt ikke den vej, altså nogle gange, hvis du åbner op på Pandora's ikke for tidligt hos folk, men ja. så, så kan det også gå galt for dem, ikke? Altså ja. der er nogle informationer, hvor man bliver nødt til at sige, men... Et skal der gang, altså. Ja. Mm. altså. under alle omstændigheder mere kiggegår mere grundfri. Ja. Har Afrika brug for jeg, i hvert fald. Ja, okay. Så altså, okay. mm. til udvikling i Afrika. Okay. Okay. Altså grundfriansk tilgang til livet. Altså det kunne gøre store mirakler i Afrika. Ja. Også, fordi vores for samfund er allerede forberedt til at modtage sådan noget som okay. grundfri. Altså, nu, nu kender jeg ikke så. NFS Grundvi i mit hoved det er den der har skrevet salmer og sådan Jeg' <laughs> øh, I'm not that educated man. <laughs> jeg, jeg ved, jeg ved ikke nok om. om... Hva, hva? Det, det, det støder også meget på, at folk ikke er så opmærksomme på, hvor specielt Danmark egentlig er. Ja, der er en grund til, at Danmark er et forgangsland, og det har meget at gøre med, med det der foreningsliv, som startede i hvert fald med yeah. Søren Kikkegaard og deres tankegang af grundvig. og sådan noget. Mm, spændende. Ja, yeah, mm. så det har jeg igen stødt på sådan, jeg ved ikke, hvem det er, der det her, giver det her, men altså hver gang jeg går ind på biblioteket, så går jeg et eller andet sted, og så kan jeg bare lige se, okay, den bog, så tager ja. den med. Ja. Og så læser jeg den, og så bliver jeg sådan total beriget, og så næsten næste dag, eller lige efter jeg blev færdig med den bog, så møder jeg en eller anden, så har jeg en samtale med dem, og så ja. bruger jeg så det. Wow, what university did you go to? Ja. <laughs> Men det sker bare sådan tal-synchronicity, ja. altså total ja. ja, nogle gange så er det, når der er en dør, der åbner sig, så jeg ikke så tilladet sig selv at, at gå ind i ja, Jeg hjem. tror også, når man gør det som ung, man ja. mener det. Ja. Mm. ja. Det, jeg være, det er jo også ja. er på det rette sted. og altså, ja. hvis du har de gode intentioner omkring det, så er der i hvert fald rigtig mange muligheder. Ja. Og er der åbner ja. og, det, og det er fantastisk. Og, ja. Ja. Så for mig så drejer jeg sig med som at, at vedligeholde den der uskyldighed, jeg havde dengang. For nu har jeg lært mange ting, og man bliver lidt kynisk. Og måske har en helt anden tilgang til, hvordan man anskuer og problemer. Men det skal man hurtigt glemme. Man skal tilbage til der, hvor man er ung og... Esto, troede på det, og så kommer det igen. Så kommer det, det magisk igen. Ja, ja. ja. Fordi for jeg skal simpelthen bare stole på det magiske. Ja. ja, det das tror jeg er vigtigt. Ikke? Og det er der igen, at, at humoren kommer ind, som vi snakker om yeah. før, hvor man netop, når de der synkroniciteter sker, så netop at grine yeah. af det og sige, ej, sjovt, <søjs> Gud har faktisk humor, eller der <søjs> ja. ja. er noget større meget humor. Ö, end os selv, der har <laughs> humor. Ja. Altså. Ja. Ja. <gly> det er altså vigtigt. Det er jo helt fantastisk, at du giver så meget videre til andre igennem det er, Jimmy, og du giver den viden, du faktisk får videre yes. i dine uh, relationer igennem hinanden, og den erfaring, du har skaffet igennem livet. Det er, er, vi, er vi dybt taknemmelige for alle sammen. Okay. Uh, vi skal til at videre. Vi har hørt noget om, hvordan jeres stemmer de er blevet skabt. hvordan I har gjort jer nogle erfaringer gennem livet, og hvordan I bruger jeg stemmer på et nuværende tidspunkt. I pausen, der er I trykket en menneskerettighed værd. Mm -hmm. øh, som er de her 30 øh, menneskerettigheder, som FN udformede i 80'erne. Mm. Der er senere kommet en, øh, nogle konventioner til og andre ting, men det her det er de originale 30 mm. menneskerettigheder, der blev dannet. Og øh, til at starte med, så vil jeg gerne invitere Alex op på talerstolen og øh, høre lidt om, hvad, hvad for en artikel du har, har trukket. Og, øh. Jamen, jeg har trukket mit yndlingstal 23. Whoa. Artikel 23, den kan man bare se. Yeah. Øhm, skal jeg læse op for det? Ja, kom med. For ja derude. Til dem, der ikke nødvendigvis kender artikel 23 øh, i menneskerettighederne. Så øh, under punkt 1 står der, Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. Enhver ja. har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde. En hver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt viderlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornøden til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger. Og mange lange år. Mm. Ja. En hver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af interesser. Bum. Det er meget informationer, som du siger, så er, det, så er det mange tunge år. Er der noget specielt, som du byder mærke jeg vil øhm, Ja, men altså, Jeg følger hvert punkt, har en. Har en men Jeg synes faktisk den første, den siger ret meget sådan, en, hvad har ret til arbejde til frit valg af beskæftigelse. til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse med arbejdsløshed. Jeg føler faktisk lidt, den er lidt mod selvmodsigende. Jeg mm. gør bare det bare meget, der står. Til frit valg af beskæftigelse. Hvad betyder det, at man skal have et arbejde, som man har lyst til. Ja, du selv vælger det. Så det er ikke sådan, at din far har været i ah, okay. så skal du også være Er Det ikke sådan noget. Det tror jeg. Det er, det det er det, sådan, don't give me wrong. Jeg læser ja, ja. bare som om, at sådan det lyder også meget det lyder meget privilegieret synes jeg at skrive det sådan at du skal bare vælge arbejde du gerne vil er sådan er realiteten jo ikke for nogen nærmest Ej. Ej. Øhm, så det er sådan lidt ja, jeg synes det er lidt uh, selvmotivende hvis det sådan det skal opfattes Ja, det er vel, altså menneskerettighederne, det er nogen, vi gerne vil arbejde hen imod, ikke? Ja, præcis. Det, det, det, det er et idylligt samfund, det jo, hvor, hvor ja. det, det ser ud som utopien, ja. ja. Etopien, ja. ja, ja. Men, men som der måske også, altså, er din oplevelse, at der bliver, bliver der åbnet flere døre for tiden, eller bliver der lukket ned for ja, det? Altså det er igen sådan, det, jeg synes også, ligeså, altså, nummer to er nærmest, ja, lige så vigtigt, eller hvis ikke vigtigt, er sådan, at enhver her uden fortsat ret til lige løn og for lige arbejde. Vi ved godt, ja. at der har været øh, for, øh, forskel i forhold til køn og i forhold til ubetaling og i forhold til... Hvem du er, øhm, øh, men sådan, jeg, jeg tror måske også bare, at jeg er et andet sted med arbejde. Jeg har et andet forhold til arbejde. Sådan, jeg har, min forening arbejder, der var en forening i syv år. Mm -hmm. øhm, min label lige nu, vi tjener penge, men ikke nok til at kunne udbetale mig selv til at kunne leve af det. Det er jo opstart, hvis det var vi fire år inde i det. I, der er den gyldne regle med, at det tager tre år at begynde at tjene penge, når man laver en, en virksomhed for grunden af. Så jeg, sådan, jeg har altså haft et mærkeligt forhold til det der med arbejde, fordi sådan, jeg kunne ikke rigtig definere det som et arbejde, hvis jeg ikke jeg får penge, tænker jeg. jeg. tænker, at et arbejde er lidt defineret af, at du får en løn, mm. mm. you kan know, så, så jeg har altså bare arbejdet øh, med det, jeg godt kunne lide, og så har jeg fået penge ved siden af, og så er ting kommet til mig. Sådan der. Og der har mm. måske også været privilegier, og det som du, du sagde også, det er yeah. hårdt at være musiker. Det er ikke mm. for sartet sjæl. Det er hårdt at være kreativ generelt i den kreative branche. Um, så jeg tror sådan, det selvom det lyder meget corny, så jeg, jeg er jeg kommet til sted i mit liv nu, hvor jeg bare følger det, som jeg godt kan lide at lave, som gør mig glad. Mm. Og jeg gider ikke at stå som 70-årig og tænke sådan, shit, nu bruger jeg lige 80 af mit liv på at sidde på et arbejde. For fem, hvilket der ligger noget galt med, det har jeg bare fundet, det fungerer ikke for mig. Mm. Det er ikke den måde, jeg, jeg sådan kan leve på. Uh, og så det der er så også med at være freelance, det er nogle gange, så går det rigtig godt andre gange, så går det ikke særlig godt. Så er det de hårde tider, hvor jeg har med Den bedste kur, hvis man skal tage sig, det er at være fattig. Fattig og hardbroken. Jeg tror, at jeg år eller 15 kilo på et år på tidspunkt, fordi vi bare var fattige musikere, der bare... Men I så godt ud. Ja, præcis. Jeg skal lige tilbage til den kur der. Uh, men også bare, jeg tror, at sådan, hvis, hvis vi skal sætte i forlængelse af det der med igen at inspirere nogle unge, at, sådan, at uh, det kommer ikke bare overnight. Altså sådan, mm. Du skal mm. skulle virkelig arbejde for det, lige meget hvor kornigt det lyder. Og det kan også godt være, at din succes ikke nødvendigvis er den succes, som sådan bliver målt i samfundet. Mm. Jeg sidder ind som musiker og tænker, at vi har ikke fået et kæmpe hit endnu. Det vil sige, at jeg, jeg er ikke succesfuld, siger jeg til mig selv. Mm. Og så noget med folk, der siger, at gør det godt og inspirerende når mm. I har ændret det her det her, og I har ændret branchen til at tænke sådan og... Så det er også, hvad kan man sige, mm. det var også en form for en værdi. En ja. valuta. Ja, mm. ja. Mm. det er det. Fordi nogle af de største mennesker, du ser Van Gogh, man, han var miserable, da han ledede, og en tosse, men så 400 år efter, så bliver han bare kendt. Og sådan. Altså, det, er sådan, mm. det er bare for at sige, der er nogen, der går igennem i lyd, tror jeg, uden nogensinde at få den der mm. uh, recognition. Mm. Eller, mm. Og igen, hvad er det? Og hvad, altså, hvad er det, hvad rig? Altså det? Men det lyder også på dig til, at netop, at når du har gjort det du er glad for, mm. og det der er brug for, så det du har haft brug for for at overleve, det er også kommet til dig. Altså, der yeah. er en eller anden form af, at når du så har haft Det kan godt være, at der var hårde tider, yeah. men, men, men der er også kommet nogle gaver hen ad vejen. Der er rigtig mange Fordi gaver, det virker også lidt som om, sådan, måske også vi alle sammen, du, du, øh, Rikke, du sagde, at du, havde været, du havde lavet forskellige ting. Du har mm. både været været sådan, aktivistisk uden at vide det, men sådan, og det virker også samme, Jimmy det med, at man er lidt gå go with the flow. Mm. hvad fungerer, mm. hvor der har været behov for noget mm. tror jeg vi er så måske er til fælles og at jeg stadig er på en rejse altså jeg er stadig mm. på en kæmpe rejse sådan, og jeg er stadig mm. gerne med at finde ud af, hvad jeg vil og... mm. også når man får et arbejde så 10 år efter så finder man noget nyt mm. Mm. Øhm, men lige for at runde af med det her øh, så tror jeg bare nu ser jeg i starten da jeg læste, sådan, jeg tror et stort problem det kan også vi snakker om det er generelt sådan noget som menneskerettigheder og sådan noget som det er, sådan, det er meget sprogligt øh, mm. altså sådan Selvom jeg føler mig forholdsvis oplyst og god med sprog og sidder og laver legater, sådan, så har jeg stadig svært ved at læse nogle af de her formuleringer her. Mm. Så det der med at gøre menneskerettigheder attraktivt for unge mennesker, ja. der føler jeg, der er rigtig lange vej. Men det føler jeg ja. altså noget, som React er med til at gøre en forskel på og rap politics. Bestemt, ja. Det kan blive meget abstrakt, nogle af de her ting. Ja, eller bare, bare hvis du er ordblind, eller er du dårlig ja. ord? Du, du ved, sådan Jeg kender mange nogle af de bedste rapper jeg kender, er ordblind. Altså. Ja. Wow. Ja, ja, præcis. Så det er sådan... Det, det er bare, det, det, vi er meget baseret på meget sprogligt hensinde i vores samfund, synes jeg. Ja. Folk kigger ned på, hvis ikke men man lige kan finde ud af at læse artikel 2,3 år fra menneskerligheden, <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, der er noget i det der med, at der er mange ting, også økonomi og forskellige ting i samfundet, hvor der bliver brugt nogle rigtig svære ord, som faktisk gør, at ikke alle folk kan være med. Mm, du, det? Altså, og det? Der, ja det, mener, med mig, ja, og det er med i, vilje. Ja, især økonomi. I, dump it down. Men jeg har lige, mm. noget som jeg har stødt over som også faktisk er en forlængelse af det, det er, det er at nogle af de organisationer vi har samarbejdet med, de begynder at lave øh, øh, video, øh, video Hvis ja. du sender en, en video, en hvor du bare sender en video, der er der snakker eller kommer noget kreativt og sådan. noget, det synes jeg virkelig er en fantastisk idé. Mm, ja. Jeg føler at mange af de største talenter det er dem der sidder ude, nogen, især nogle af de ressourcefattige områder som bare ikke har haft privilegiet til at komme sådan. Så det vil jeg også bare lige sige til jer derude, at det er nye ting, der er begyndt at komme. Så er der nogen, der sidder derude, som arbejdsgiver, så begynder at bruge, øh, begynder at bruge øh, video øh, jobansøgninger ja. ja. ja, det giver det, gi det gi sindssygt god, ja. ja. god idé. Så god idé. Det er som om, det er det, vi har manglet hele tiden. Ja. Ja. Det, gi ja. det giver et lidt blik også på folk, man får en, en bedre fornemmelse af Nej, jeg vil meget hellere altså, se personen, personen ja. og mærke personen, jeg skal sidde og læse, den, den der bruger mest svære ord, eller <laughs> har det bedste at eller sådan noget. <laughs> ja. du, uh, du har fundet et nummer her yeah. i pausen, der yeah. du trak den. Yeah. Uh, det er, uh, det We WeFor. W er work, for. work For ah, For. Nogen, der hedder okay. Dead Press, som yeah. var meget... Dead, dead Press. Ja, de er også, jeg tror, de er, de er i hvert fald også, de meget øh, orienterede om deres øh, afrikanske sådan, øh, øh, hvad hedder det, deres roots, ja. de er meget uh, i forhold til the black culture, og forkæmmer for, for det. Fantastisk. Det glæder ja. jeg mig til at høre. Ja. Det skal vi til at høre nu her. Mm. Det er... Jeg tror aldrig, det... jeg bliver spillet en dansk radio, der nu det. premiere. <laughs> <laughs> det er fedt. Work for at ja. dead press, den får I her for første gang på dansk radio. Måske. det <laughs> nummer. Uh... Work for a dead press. Wunderbar det der. Jeg tror også, der er mange rappere, der ikke kender det derude. Det er, mm. det er altid et af mine yndlingsnumre. Kæmpe vej. Mm? I forbindelse med det, vi snakkede om før, så var der... Uh, et, et specielt lille citat i den der sang, som... Jeg er blevet mærke like this world, just don't want us to grow. Mm, exactly. Og så i forbindelse med, med, med det, vi snakker om før, med, med hele det her med, at vi nogle gange prøver nogle meget tunge ord for at gøre tingene mere indviklet. Ikke? Altså, der ligger måske også en eller anden vis stolthed i at kunne sige noget, en anden egentlig ikke forstår, fordi så sker der <laughs> en eller anden. Altså, Hvad er det, du siger? Ikke? Yeah. Ja. Ja. Så, så kommer den der... Latin. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Crazy shit, mand. Ja. Mm. ja, så, så for, for at runde artikel 23 af, mm. så, så i den utopiske verden, så handler det vel om, at vi har mulighed for at arbejde med det, vi gerne vil. Hvis man er så privilegeret. Hvis man ja. er så privilegeret. Og det er ikke alle, altså, det det, mm. alle ja. finde ud af, men jeg er der på at det season, at for mig er det ikke et arbejde, fordi jeg elsker at gøre det, lige meget hvor klisché det lyder. Bliver man er bare at have penge til at overleve, ikke? Ja, det er jo den, er jo den situation, det vi så står ud i i dag, ikke? Det men hvis nu man har nogle gode mennesker omkring sig, hvor man bidrager hinanden, så er der faktisk mulighed for det, ikke, til en vis grad i hvert fald. Og så er der god damn foreninger, men... ja. don't sleep på foreningen. Vi <laughs> er nattig der er så mange penge i omløb, så mange mm -hmm. private virksomheder, som, som, som, kan, som kan søge penge, og du søge penge til at få dit eget yeah. lille fæ fælleslokale, og starte der. Så ja. ja, der er mm -hmm. mange muligheder. Ja. Så uh, mm -hmm. go do that shit, young, yes. people. young uh, people. Kæmpe mulighed, der er i hvert fald eksempler på det her. Den næste menneskerettighed, der er blevet trukket, det er Rikke. Mm. Og hvad, hvad for en har du trukket, Rikke? Det er artikel 20, hedder den. Ja. Um, hvor der står, alle har ret til under fredelige former, frit at forsamles og danne foreninger. Og så Ja! Hey. Yeah. Hey. Yeah. <laughs> oh, smalte <laughs> <laughs> <laughs> Og ingen kan tvinges til at være medlem af en forening, står der også. Mm. Som ja. du sagde, det er <laughs> pisso det så er så Jeg jo <laughs> det er jo det <laughs> <laughs> <laughs> det er jo det er er jo det og fedt, du har trukket det. Det er jo helt mm. fantastisk. Altså. Mm. Øh, du har jo tidligere, at du var ung, selv demonstreret og sådan nogle ting. Var det også ja. i forbindelse med foreningen? Ja, øh, yeah, altså det var sådan nogle politiske. Vi havde sådan noget, øh, også nogle tværfaglige foreninger. Så der var ligesom både for de forskellige ungdomspartier i byen, og så havde vi også nogle tværfaglige foreninger. Øh, men det, jeg egentlig tænkt mest på, da jeg det. det var sådan det der med, at... Øh, Æ, altså, at stå sammen. Hvordan var dine erfaringer i forbindelse med foreningen og demonstrere? Hvad, hvad har du oplevet der? Øhm, jeg synes, der var noget ret fint i det her med at kunne mødes. Altså, både i sådan grupper med nogen, jeg var enige med politisk. Øhm, det var sådan i gymnasietiden, ikke? Øhm, og så også nogen, som jeg var uenig med politisk. Vi havde også et uenig, sådan tværpolitisk, så man ikke kun sidder i et rum og bliver enige om, at vi er enige, <laughs> men at der ligesom også er det der, hvor man mødes øh, fra nogle andre partier. Det er ret fint, det der med at, at møde sig. Det er det, jeg synes er noget særligt ved den her rettighed. Det er det der med, at man har ret til at forsamles. Mm. Øh, og det, det, det, det, det er den eneste måde øh, så bliver det bliver der også meget sådan højt. Ikke? Men det er jo den eneste måde, man kan blive klogere på og udvikle sig på som menneske, tænker jeg. Mm. Så en virkelig ryg, det er jo ved at høre andres historier. Andres, øh, fordi det kan blive meget ensporet, sådan jeg oplever verden fra, altså fra hvor jeg står. Men det ser jo vildt anderledes ud sikkert fra, hvor du står. Og hvis vi ikke taler sammen, hvis vi ikke mødes i nogle grupper, så bliver vi jo ikke klogere på, ja, på hinanden. Og det, der er vel specielt brug for en tid som det her, hvor vi har Facebook og sociale medier, hvor vi bliver ja. mere og mere indskrumpet. Der er en algoritme, der viser dig mere og mere uh, af det, du har set i forvejen, hvor der virkelig er brug for, at, at, at netop en rettighed som det her, hvor vi, vi har mulighed for at uh, dele viden med hinanden, som der også blev snakket om hos dig, Jimmy, ikke? Og, og, og, og den proces. Og også forstå måske, at, at, at, at mit synspunkt er ikke det rigtige, men det er nu engang det synspunkt, jeg har lige nu. Mm. Men jeg er villig til at få det ændret. Ja, yeah. ja. Yeah. Altså, mm. øh, i en eller anden proces, ikke? Ja. Yeah. Fordi ellers så kommer folk bare til at sige, det her, det er det rigtige. Øh, jamen, øh, og, og det, det kan også godt blive ikke. en... Nej, det dur uh -huh. ikke. Men hvis nu man er usikker, kan det også blive en hurtig... når man det tager jeg til, som, til mig. Fordi hvis nu man har en overbevisning om noget så føler man, at man også har en identitet. Mm. Altså, at ens holdninger også bliver de, ens identiteter. På, mm. øh, øh, det kan det blive. Øh, jeg vil ikke sige, om det er godt eller dårligt, fordi det er vigtigt at have en holdning. Men når det bliver noget, vi er så stolte over vores holdning, at vi ikke kan udvide vores syn og se, øh, når noget af det der det er forkert, og noget af det der det er rigtigt, og, og, og rykke videre, jamen, så bliver det en kamp om, jeg har ret, og jeg har ret. Ja. Eller, du gør det forkert, og siger, du gør det forkert, og du gør det forkert, ikke? Hvor det så bare bliver ved, det der. Så det er vigtigt at komme sammen og, ja. og dele viden på en eller anden måde. Og jeg tænker også, det der, du siger med, altså sådan, med sociale medier og sådan noget, det er virkelig nemt der at skrive sin holdning, sådan bare skraldespans og kan være ret groft også, mm -hmm. ikke? Altså i sådan nogle debatter, ja. det er jo ikke nogen... Det er virkelig sjældent, der er nogle sådan rigtig interessante debatter, der foregår i de der på ikke? hvor at, øh, det vil du <laughs> altså sådan. Det er derfor det er det jo også vigtigt at mødes i virkeligheden. Altså, ja. <laughs> fordi du jo ikke sige alt det der lort, altså sådan. Direkte, altså så Nej. vil du nok lige. Altså, der er der tænke andre konsekvenser, man, man mødes. Ja, helt klart. Ja, ja og, og det er jo vigtigt at stå inden for det, man siger ikke, eller i hvert fald tage en ansvar for det, man mener og det, man tænker. Og finde ud af, hvorfor tænker jeg sådan ikke. Ja. altså der er det rigtig vigtigt netop at mødes på, på tværs af kultur og finde ud af, hvad hinanden tænker. Ja. Øh, for at forstå også ens heritage, som vi også har snakket om, og hvor man kommer fra. Ikke? Altså, fordi der er mange af de her ting, som bare bliver givet videre fra generation til generation i forhold til, hvordan vi agerer. Og hvis vi ikke snakker om det, og hvis vi ikke kigger på det, jamen, så, så, så kommer vi aldrig videre, og så gentager vi de samme fejl. Ikke? Mm. Du har også taget et nummer med øh, til den her, som, som øh, menneskerettighed, artikel 20, øh, ja. Det er Peter Belly. Bliv væk yeah. fra vort kvarter. <laughs> øh, ud, ud fra titlen, så får jeg sådan... Øh, det er ikke direkte det, det modsatte en, en tværkultureret, men jeg glæder mig til at høre nummeret øh, af, af Peter Belly her. Bliv væk fra vort kvarter. Det kommer øh, her. Velkommen tilbage til React. Radio 24-7. Bliv væk fra vort kvarter af Peter Belly. Um, overraskelse selvfølgelig, det handler ikke om at blive væk fra til kriterie, men næsten en lidt sarkastisk humor om, hvor indskrænket et eller andet samfund kan blive med øh, et supermarked, der ikke giver kredit og forskellige ting, ikke? at mm. der ikke kan være sådan en, hey, jeg kommer tilbage i morgen og betaler det her, og ja, at man kan stole på hinanden. Ikke? Altså, ja. øh, fedt. Altid dejligt ja. at blive overrasket. Det er en skøn ting. Mm -hmm. øh, lidt øh, uforudsigelighed. Øh. Men jeg tænker, altså det, er den, det er den, jeg også virkelig synes, den kan, det er det der med, at det er den øh, lille mand, øh, der står mod systemet. Og de har besluttet, altså byrådet, at der skal bygges nogle høje og det skal være på den her måde. Men sådan, de mennesker, der er der, vil ikke have det. Så mm. det der med, at der er en masse, der sådan står sammen. Og jeg synes, den der, øh, det der omkvede, det er nærmest som en Mm. Og det synes jeg sådan, er ret stærkt, den der folkebevægelse sådan Hey, det gider vi ikke. I skal gå væk. Bliv væk. <løb> Eller, sådan, I Nej. er ikke velkomne. Mm. Men det der med, det kan jeg, det er jo kun, fordi at de forsamles. Og ja. de mm. står ja. sammen. Og ja. de, hvis ja. man står alene og råber, så føles det måske sådan lidt mm. svært at komme igennem. Men hvis man nu er Peter Belli og hele det der kor, <løb> så ja. kan det jo godt være, at man kan ja. blive hørt. Ikke? Det var ja. det, jeg sådan, tænkte, da jeg hørte det. er den, meget sjovt, at du siger det med de musikalske redskaber. Som, ja. som kor Ja. at så får man den der, at det er flertal. Ja. Hvor meget det kan gøre, sådan en de lille detalje. Det gør ret meget, ja. Ja. ja. Jeg får virkelig sådan et billede af, de står helt mange på sådan en vej. Mm. Og bare sådan, ja. Mm. <laughs> vi kalder det også som rapper, eller sådan, så kalder vi, eller jeg kalder det, voice of the voiceless. Ja. Den snakker jo sikkert, som du siger, den snakker på vejene af et helt kvarter. Ja. Mm. Jeg bruger en til platform også. Ja. Ja, mm. det står stærkt. Jeg får det der billede i hovedet af, Uh, præsidenten eller diktatoren, han står på... Uh sådan en vippe ud over en klipper og yeah. prøver på at bestemme over folket, og folket, der står egentlig og holder ham oppe på mm. den her vippe. Mm. Øh, for jeg er i hovedet, ikke, at, at folket bliver nogle gange nødt til at træde af den der vippe, og bare lade ham der mm. prøver på at bestemme fal, falde i, ikke? Yeah. Altså, øh, fordi de ikke ved, den kraft de egentlig bestider, når de står sammen. Mm. Øh, men, men det er lettere at afgive magt, end at tage ansvar fra sit liv nogle gange, ikke? Fordi der er nogle ting, man skal face. Men øh, heldigvis så... Øh, så er der mulighed for for hjælpe og mødes i foreninger og andre steder. Man er bestemt ikke alene med tingene. Det er helt sikkert godt trukket. det passer Det passede rigtig godt videre fra Alexander snak om hans foreningsliv og arbejde. Den sidste menneskerettighed, vi har trukket, det er dig, Jimmy. Det er artikel 26. Og første punkt lyder sådan, enhver har ret til undervisning. Undervisning skal være gratis i det mindste på det elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk, teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindeligt tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning. Og punkt to, den siger, at undervisningen skal tage sigte på det menneskelige, det menneskelige personlighedsfulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, uh -huh. og den skal fremme de forenede nationers arbejde til fredens bevarelse. Og punkt 3. forældre har første ret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have. Okay, interessant. Interessant, inter interessant afslutning, ja. Ja, yeah. <laughs> er det ikke sjovt? Jo, ja, sjovt er forældre, de yeah. skal... Men, men, men det er måske også sundt i, i forhold til, at der er noget med, med heritage, Iana, at mm. vi faktisk lærer noget om det måske det, også. Yeah. Altså. Hvis jeg må sige noget, tror jeg ja. det på, både godt og dårligt, ikke? Jamen det, ja. kan, det ja. kan det nemlig, det kan det. Det, kan det også var også min første ja. tanke, at ja. det var wacked. Ja. Men, men min ja. anden tanke var også, at der er måske noget vigtigt i, at forældrene bringer den viden, de har videre først. Hvis du spørger en 6-årig barn, så hvis du går i skole, nej, jeg Der er jo undervisningspligt, sådan som jeg har ja. Eller, ja. men der er ikke skolepligt. Mm. Så det vil sige, at mm. du skal undervise dit barn, mm. hvis du ikke sender dem i skole. Mm. Mm. Så der skal ligesom være skole, men, men øh, de bestemmer, hvis de nu ikke er enige med, mm. at, øh, at barnet har godt af at gå i en klasse med andre, så, så, ja. så må man jo det. Eller til altså, rejse, eller et eller andet. I Afrika, altså i England tror jeg nok, Mest i England, der har vi noget som et koncept, som hedder et nigeriansk dilemma. Og det er okay. fordi nigerianer, som normalt vil helst have, at deres børn skal være ingeniør eller yeah. advokater, eller det ene eller det andet, for det er sådan en høj status. Yeah. Og, så de fleste bønderborg-agtige øh, kunstnere, de mm. har altid haft, også Fela Kuti, som er forgangere mm. for, for Mald, de har altid, der, altid været det der oprør mod, at øh, de heller vil lave noget kunstnerisk ind. Mm. Så det, det, og det, det, det, det er et levn fra kolonialismen. Mm. Um, det, det, øh, så det går begge veje. Altså, vi har I Afrika, jo, forældre har første ret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have. Det er ikke altid sundt. Mm. Ikke i Afrika i hvert fald, fordi mm. der er rigtig mange ting, som vi skal have lavet om på. Det er så det, som hedder uh, have det no her? Uh, emancipate yourself from mental slavery. Mm. None but yourself can free your mind. Altså none but yourself can free your mind. Mm. Og um, det er også det samme, altså grunden til, um, jeg valgte den sang, som du snart skal sige, jeg valgte en sang om. Det er simpelthen, altså. Yeah. Det, det er fordi, i Sydafrika, Altså der, der, der er mange nuancer med hensyn til, til undervisning, fordi det er også brainwash education, altså, det de mm, mm. er snak om at man lærer sommeren brainwash magic education to make us the fool, you know. Um, Columbus. Columbus, Christopher <coughs> Columbus and all that. <coughs> yeah. altså, um, men i Sydafrika i 76 der protesterede alle de unge i Sydafrika mod en apartheid-systems som sagde at uh, afrikanere skulle undervistes i det det, det, det hollandske sprog det sydafrikanske hollandske sprog som hedder afrikaans og det protesterede de unge imod i 76. Og, og det reaktionen fra regeringen det var simpelthen de skød børn så det, det skød dem bare Ej. og det var, det var måske den største uh, ungdomsprotest i, i Sydafrika og hvor reaktionen var, var total brutal Ej, nej, nej. og det, det, det var sådan en chok over hele verden og, og så blev der en sang skrevet om den af Miriam MacAber, eller øh, jo, hun mm. spillede den i hvert fald, den hedder Soweto Blues. Ja, Soweto ja. Blues. Ja. Den tænker jeg, vi skal til at høre nu her. Du har jo kommet med en rigtig dejlig introduktion til den. Vi vil snakke <laughs> snak lidt mere om bag efter det bagefter, det ja. sætter godt nok meget uh, i gang i mig i hvert fald. Miriam MacAber med Soweto Blues kommer her. Velkommen tilbage til React på 24 /7. Smuk nummer, og det var godt nok uh, en vild historie i forhold til det her, Jimmy, med, med børnene, der bliver skudt i Afrika, som protesterer. Mm. Mm. Hvordan den første øh, del af artikel 26, som er, at enhver person har ret til undervisning, mm. det, er jo, det er jo et abstrakt sprog, som vi også har snakket om tidligere, og, yeah. og når, når vi siger, at enhver person har ret til undervisning, hvad mener vi egentlig så? Hvilken viden mm. er det, enhver det er person har ret til? Yeah. Um. Mm. Jeg tror, at vi er ved at komme tættere på mm. altså den viden, som vi egentlig skal have ret til, og det, det er, det jo, måske skal man tage udgangspunkt i, at man er født med en viden, og den skal have lov at blomstre. Ja. Mm. Altså, der skal gøres plads til lige præcis det, for det er så, ellers bliver det er sådan noget. Mm. Jeg, jeg tror, at vi har rigtig mange konsekvenser af ikke at gøre det. Mm. Mange psykiske problemer af ikke at gøre det. Altså, man, man Altså, man får bare at vide, at nej, det der det er forkert, og du må ikke tænke sådan. Og samtidig med, med at man får at vide, at man lever i et demokratisk samfund, så, så det at sig, det er ret vigtigt. Um, altså, for eksempel i, i, i, i, i Afrika, um, er der rigtig mange, som ikke består deres eksamler, fordi um, vi har et problem med, at man bliver meget, uh, self-aware um, self i, i skolen, fordi Engelsk er det rigtige sprog, så at tale eller at svare. Så, så, så, så derfor, når man, når man har en opgave, så, så giver man ikke rigtig hånden op, fordi man er bange for, at med engelsk det er godt nok. Men lige snart man, man, man får undervisning i, i modersproget, så, så, så er de dumme pludselig kvikke. Mm. Mm. Interessant, ja. ja. Så det er sådan rigtig mange ting, uh, hvor man skal virkelig tage udgangspunkt, at, at mennesket er komplet, som det er, og det skal bare gøres... Altså hvis, om ikke andet, så skal menneskerettighederne være omkring menneskes ret. <laughs> ja. mm -hmm. Til at være individuel Til, også. Ja, og være altså individuel, der, en del af en ja. forening. så altså, foreninger, så altså individuelt, men altså samtidig en ja. forening. Det er nok måske den balance, man skal finde. Der er mm. i hvert fald meget øh, fokus på i skolen at lære dig, hvordan øh, du skal tænke, i stedet for at lære øh, at tænke selv. Jeg tror, det er det grundlæggende forskel på efterskoler og, og, og, ja. og, og folkeskoler, for eksempel. Ja. Altså, jeg tror, man får lidt mere plads og tid til, på en ja. efterskole, det ligesom man undersøger, hvad man egentlig lærer. Ja. Ja, og ja. det, det er meget med det danske igen, at man får lov til det. Og det går vi er også været på den måde, som har givet folk lov til mm. folkeoplysninger og ja. højskoler og sådan noget. Ja. Jeg er helt enig, jeg, jeg plejer at bruge den der symbolik øh, med en, en fisk og en øh, abe, og en ged, der skal til eksamen. Og den ene eksamen, der er, at de skal op i træet, der vinder ja. af dem. Ikke? Og den næste ja. eksamen er, at de skal ned på bunden af havde, ikke. der ja. vinder fisken. Ja. Det er mere for at sige, at vi alle sammen, vi alle sammen ja. har være vores... Vi har alle sammen en opgave. Op. Vi, vi skal finde ud af, hvad det er, vi er gode til, tror jeg. Man ja. Det er også bare lige for at, at til det, som Jimmy sagde. Og det er en rigtig fed måde at komme tilbage til formålet mm. eller problemstillingen, mm. som vi havde i dag, i forhold til, hvordan man inspirerer... Uh, unge mennesker til yeah, at uh, yeah, finde deres yeah, egen stemme. Yeah, yeah. Hvor, <laughs> hvor at <laughs> yeah. man kan sige, at det allerstørste, man kan, kan egentlig give videre til andre unge mennesker, der go out there and try something. Yeah, Gå ud og prøve noget yeah. af, og finde ud af, hvad fungerer for dig. Yeah. Øhm, og, og, og hvis nu at jeg, jeg rækker en person, eller en anden person rækker der et værktøj, finde ud af, hvordan du skal bruge det værktøj. Øhm, fordi der er en masse viden derude, og der er en masse viden tilgængelig, men det er også om at finde ud af, hvordan man selv bruger den viden til at skabe sin egen stemme. Jamen, det er, det er faktisk ret interessant, fordi jeg laver sådan nogle workshops lige nu, ikke? Mm -hmm. Æ, med broderi. Og det er bare spændende, det der, hvordan sådan, øh, så kan der godt være sådan en, en sådan tanke om, at nu er jeg lærer, ikke? Mm -hmm. og så er der mm -hmm. nogen, der sådan skal lære at vurdere, og så kan de være sådan, nej, men skal jeg gøre det til venstre eller til højre? Mm -hmm. Skal jeg tage, altså, øh, er det her rigtigt? Og sådan noget, sådan, ja. altså, virkede det? Altså. Ja. Har du, har, du, har du lavet noget? Ser det fedt ud? Ja. ja. Jamen, så tror jeg, det er fint. Altså, så der er ikke sådan noget, det skal være til og du skal ikke være til højere. Mm. Altså, og hvordan ser det ud bagpå? Sådan så har, det det en har den et, øh, et fagligt navn, den måde at lave pædagogik på, at man lader børnene finde svar, eller let børnene personerne finde ud af svaret selv, agtigt. Ja, jeg ved ikke hvad det hedder. Jeg, meget ja, ja, det der, ikke? jeg tror Rudolf ja, Jeg på ja. meget... ja. yeah. over, det, ikke? Ja. Ja, det, det det skal jeg ikke udtale. mig. Må, det, ja, det, men... jeg, det, til nærmest synes jeg jeg skal heller ikke udtale det er dybt om det. Der er helt enig, i ja. det, det er også du måde jeg underviser ja. på. Det er, mm. Hvad tror du? Jeg stiller ja. altid spørgsmål. Jeg ja. komme med det selv. Ja. Hvorfor må det ikke gøre det her? Okay. Jamen lige præcis. Ja. Hvor der er et eller andet sådan helt måske man er opdraget fra eller et eller andet, sådan, der må jo være det rigtige svar, og der er også nogen der kan blive sådan lidt vred på mig. Det skal du svare på, nu, ja, om det er ja, rigtigt ja, det, jeg gør. Det, sådan, det. Ja, det. er jo rigtigt. Ja, ja. Altså, du kan da se, at der kommer noget frem. Ja, altså sådan, ja, ja. <laughs> ja, og så er der, så er der øh, mit, mit, mit ultimative pædagogiske det er proces frem for slutprodukt. Det lyder kornigt, ja. men... Øhm, det er sgu, ja. Process ja, er fra for ja, er ja, proces frem for slutprodukten. Process frem slutprodukten. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja. Det de, kan jeg virkelig de, godt lide. Lige meget om din sang er dårlig sted, men så du har Processen kan man bruge igen og igen. Ja, ja. Mm. Og det er fantastisk med at afslutte på her, mm. og stille og roligt. Mm. Vi har snakket lidt om øh, problemstillinger, vi har snakket om, hvordan man kan finde sin egen stemme og gå i proces med det. Vi kommer til at gå i proces over de næste ni episoder med at snakke om flere menneskerettigheder og problemstillinger i samfundet. Tusind tak, fordi jeg har lyttet med. Det her er React på Radio 24 /7.